Hey. Hey, what I got? What I got? Sokszor gondoltam tegnap, Miért? Azért, mert az orvosi kamarával történtek kapcsán társadalmi egyeztetést végeztem különböző emberekkel, és ennek kapcsán eszembe Ó. Azt kérdezem tőled, sajnos az, azokat, akikkel beszéltem, azokat nem lehet fölfedni, mert Egyáltalán nagyon, nagyon, nagyon meglepő, és ezt valószínűleg te is megéled. Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, ne felejtsenek el feliratkozni a Kéfi a YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalát, és szükség like-olják. Szóval, tehát, hogy biztos benne van a hiúság, és nem is tagadom, szakmai emberi hiúság, hogy egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy visszahívnak. Ráadásul olyanokat kerestem, akiket korábban ilyen ügyben sohasem, már nem volt messze a Real Madrid meccs, tehát este volt. Az derült ki, ami nem lepett meg, és nagyon fura érzés volt, nagyon disszonás volt, hogy alig lehetett lerakni az embereket egyébként. Tehát, hogy rengeteg mondandójuk volt, és természetesen nem a publikum számára, nekem elmondták, és ott véget ért a történet, ami nem azt jelenti, hogy véget ért minden, de nem tudom, hogy régen nagyobb hajlandóságot mutattak-e, mert ez a régen úgy volt, ebben nem szeretnék belemenni, különösen a születésnapom közelettével. De ugye én mindent elviszek a munkámba, mint valami kis állat. Tegnap ez fel vetődött bennem, de nem is tudtam volna megtenni. Ilyet gondolom, te nap mint nap megélsz. Hát, tegnap ez azért volt különleges, mert engem ez érdekelt, és nem foglalkozom, és viszonylag régen fordult velem ilyen elő. Egyáltalán okos emberekkel beszélgetni az mindig jó érzés. Még akkor is egyébként, hogyha az ő véleményüket nem fogadják meg mások, nekem megtisztelő, hogy elmondják. A világképemet alkotják. Vagy alakítják. Igen, igen. Segítenek átnyúlni, hogy felülvizsgálni. Te ugyanígy vagy ezzel? Persze, szerintem már beszéltem meg arról, hogy én a. Bocsánat, hogy a munkával a kérek ögtön, de azért szeretem nagyon, Én is azt tettem. amit csinálok, amit igaz. Tehát azért, azért szeretem nagyon a mostani munkahelyemet, mert nemhogy lehetőségem, de kötelességem az ország legokosabb embereivel éjjel-nappal kommunikálni, és az elképesztően inspiráló tud lenni, és hozzásegíthet ahhoz, ami nekem mondjuk nagyon fontos, hogy időről időre felül tudjam vizsgálni a véleményemet bizonyos kérdésekben, vagy legalábbis árnyalni, vagy más szempontból megnézni. Nem tudok arra válaszolni, mert nem készítettem erről statisztikát, és a világ megközelítése, ahogy élek, mindig más. De maga a beszélgetés az olyan, mintha egy szobában zajlana, és amikor azt onnan kivinném, akkor politika miatt, de ugye itt akkor már beleütközünk, hogy mit nevezünk politikának, egyszerre csak azt tapasztalom, hogy nem, ta nem találom az ajtót. Most arról beszélünk, hogy emberek máshogy beszélnek érzékeny kérdésekről így nagyon mint nagyobb nem, előtt. nem, ez az egyik fele. A másik fele pedig az, hogy feladták a reményüket, vagy többé kevésbé feladták a reményüket, hogy mindaz, ami a fejükben van, azzal a kapcsolatban olyan emberekkel beszéljenek, akik egyébként annak a megvalósításáért is tehetnének. Ez nálunk egyébként mindig egy leküzdendő akadály, tehát amikor neki megyünk egy nagy közéleti problémának és arra próbálunk megoldásokat javasolni, akkor gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik nagyon okosak mindent tudnak az adott területről. nem mondjuk az elmúlt, nem tudom, ilyen 20 évben vagy 30 évben megtanulták, hogy Hát nagyjából ezt valit te mondasz, hogy, hogy, hogy ez nem feltétlenül érdekli azokat, akik befolyással van. De nem csak erről van szó, hanem arról is volt szó tegnap, hogy olyan kiváltságos helyzetű emberekkel beszéltem, akik tökéletesen látják a szakmájuk helyzetét, ők viszont kiváltságos helyzetben vannak, azt nem óhajtják feladni, és emiatt nem is biztos, hogy annyira keresik az ajtót. Uh -huh. De ez összefügg azzal, azzal a korlátos hitte, hogy tudják befolyásolni a nagyobb kétnek az alakulását, vagy pedig csak a saját boldogulásokat, hogy -e szakmai hatókoriket tudják befolyásolni. Ez klasszikus dilemma. És hát ugye azt is tapasztalom, és fogalmam sincs, hogy ez máskor hogyan volt. Vannak emlékeim, hogy azért ez végen is létezett, de hogy minőségileg volt más, hogy mennyiségileg hogy abban a hangzavarban, ami az utcán van, abban aztán vég végképp nem akarnak részt venni. Tehát beszéltem egy politikussal is, egy magasrangú fideszes politikussal, aki gyakorlatilag multidőben beszélt a társadalmi párbeszédről. Nem az egyeztetésről, hanem azról, hogy van-e párbeszéd. Köszönöm. Jó, csak hát az megkérdőjelezése az én munkámnak ami egyébként az én esetemben nem is feltétlen munka. Tehát látom például a saját Jancsimban, hogy mekkora áthallgatottság volt politikai oldalak között régebben, és most azt látom, hogy jobboldali és baloldali vasbetonok vannak, és én konkrétan úgy nézek rájuk, mintha hülyék lennének, beleértve, hogy a saját területüken biztos, hogy hülyék, de a politikai megnyilvánulásaikat tekintve gyakorlatilag e, meg annyi gonosz malaszka kihúzlak, nem? Igen, én naponta küzdök azzal, hogy az elfogultságaimat és az előítéleteimet kordában tartsam, de ezt se értik. Világos, és azt akartam mondani, hogy, hogy is nagyobb a probléma, mint hogy, hogy nem hallgatnak át emberek, mert egyébként vannak kutatások, hogy a világszerte Magyarországon is, de nem tudom én, az Egyesült Államokban is, emberek találkoznak az ővéktől eltérő véleményekkel. Tehát a buborék nem úgy működik, hogy nem érintkeznek. Igen. A véleményekkel elmennek elolvasni a második távonnak a véleményét, de olyan e, acélajtóval zárják el magukat, akárcsak a megszontolásától annak, hogy valami lehet abban is, amit a másik mond, hogy, hogy gyakorlatilag a másik való valókodás is csak arra jó, hogy erősítse a már meglévő véleményeiket. És én azt látom, hogy ez, ez csak mélyül-mélyül, Lelkem mélyén az a kérdés, hogy hol van a másik, hol van egy másik korosztály. Nem azt mondom, hogy csak a saját korosztályomat látom, de elsősorban azt a korosztályt látom, amelyik ezt a hajót lehúzza. De azt a, azokat, akik ebből kipumpálják a vizet, vagy az ő hajókban eleve nincs ennyi víz, azokat kevésbé látom. Tehát, hogyha nézek, vagy olvasok, de inkább nézek, vagy hallgatok közéleti műsorokat, azok elképesztő minőségűek. Tehát én azt láttam, hogy az ATV-től a BTV-ig, az Árádiótól, a, a B is nincs különbség közöttük. Abban a pillanatban én most már nem egy Puzsér műsorról beszéltem, mert a Puzsér műsor az nem egy közéleti műsor, ott különböző emberek egymással beszélgetnek, mintha a gőzben lennének, hanem amikor beszélgetnek egy szakértővel, vagy beszélgetnek egy politikussal, tehát nem amikor egymás között vannak egy klubban az a korosztály, ami én vagyok, de annál még a tíz évvel fiatalabbak is, vagy a húsz évvel fiatalabbak is, hogyha egy náluk negyven évvel fiatalabbal találkoznak, gyakorlatilag a szó nem pozitív értelmében saját magukhoz húzzák le ezeket az embereket, és húsz éves emberek kezdenek el úgy beszélni, mint az ötvenesek, és én ezt riadtan figyelem. Ezt akartam mondani, hogy ez nem pusztán generációs kérdés, mert azok a hajók azok, azok tellek a fiataloknak az esetében is. De nem értem. De nem. Tehát Akár a fiatalok is magukhoz húzhatnák az idősebbeket, de nem ezt tapasztalom. Az idősebbekkel meg nem a koruk a baj, hanem az, hogy azt mondják, hogy á, ez úgyse fog működni, meg mondják a magukét. Lehet, hogy én is. De hogy nincs fülük, vagy akiknek van fülük, azok is elkezdenek alkalmazkodni ehhez, rettenetes, szörnyű. Jó, szerintem azért, és most nem múzolni szeretnék, de, de pont ez az, ami indokolja a, a, a műsoraidnak, meg munkádnak a létjogosultságát. És hadd végjenek ennyiben például a Puzsi és akinek sok-sok évvel ezelőtt voltak olyan műsorai, amik szintén kiszámíthatatlanok voltak, és a, a szekén szábor túlmutatóak, és egészen meglepő politikusi interjúk is tudtak születni, mondjuk a 2006-os események környéken, tehát vannak ilyen szegmentumai a nyilvánosatok, és egyébként a fiatalabb generáció, 20 30-as 30 generáció más médiatérben, de folytatja ezt a munkát a maga eszközeivel, tehát ez létezik, de hát azt, azt nehéz elvárni, hogyha ez a fajta tömbösödés és polarizáció kialakul valamilyen okból kifolyólag, ami, amely okok visszavezethetők azért az emberi alaptárszerbe, ezek, ezek egyik pillanatra a másik a megváltoztatók. Szerintem fejleszthető a, a, a, a helyzet, mi dolgozunk is, de azt szerintem nem fog változni hosszú távon, hogy, hogy a minél szélesebb nyilvánosság, az minél magasabb minőségen fogja megni. Ez, ez abszolút így van, és tulajdonképpen ebbe, ezzel lehet egyedül megnyugtatni magamat, hogy én a szó klasszikus értelmében nem vagyok, és nem is leszek youtuber. Ez egy Youtube-ra költözött műsor az összes maga sajátosságával. Én, amikor a Puzsérról volt szó, nem az észbeli képességét vitattam, hanem egyszerűen azt mondtam, hogy ő abban a szegmensben, ahol van, a sajátjaival beszélget, és nem beszélget betegekkel, nem beszélget főorvosokkal, nem beszélget az egészségügy helyzetéről, különböző vele egyivású emberekkel beszélli meg a tapasztalatait, és az az ablak, ami egyébként a külvilágra nyílik, azt ők nem nyitják ki, ez egy műfaj, lehet így is beszélgetni. Most, most hogy közbeszólok, ebbe, ez világos, tehát hogy én most nem a Fuzsének a mostani soráról beszélek, arról beszélek, hogy a 2000-es évek végén neki voltak olyan műsorai, amikor úgy tudták felhívni és órákon keresztül beszélgetni Budaházi Györgyel, Oroszkai Lászlóval, vagy éppen Tamás Gáspár Miklóssal, vagy Lányi Andrással, hogy nem a kiszámítható panelekkel dobálod. Igen, ezt, ezt, ezt megértem, én a jelen helyzetről hogy oh, de most, hogy vissza, de. Ho, de hogy visszat, de, a fő sodorhoz menjek, az, amikor a fideszes politikus gyakorlatilag azt mondta, hogy ő kiiktatja a... A lét nem így fogalmazod ezt érzékeltem, kiiktatja az életéből azt, hogy ő bár, hogy, hogy valaha is reménykedhetne abban, hogy ő a szakmája révén, amihez ért oldalaktól független kivívja emberek elismerését, vagy egyáltalán értékeik a tevékenységét, az hihetetlenül szomorúvá tett. Értem, azért felmerül az a kérdés, hogy az ember azért követi el, és ezt most függetlenül mondaná tőle az illetőtől, azért végezze valamilyen szakmai tevékenységet, mert arra vár, hogy... Nem, nem, nagyon jó, amit mondasz, nem arra vár, én kérdeztem rá. Világos, világos, ezt értem. Szerintem, szerintem a, a, a nyilvánosság az mindig szegmentált lesz ilyen szempontból. Meglesznek a terejé, és most is megvannak a terejé a valós vitának, uh, közügyeknek a rendes megvitatásának és az ablakok mitogatásának, de az azt egyszerűen nekem is, mint egy szakpolitikai intézet kutatási igazgatójának euh, tudomásul kell vennem, hogy a politika és a szakma az két különböző dolog, amely számos ponton érintkezik, számos mondtam pedig teljesen más logika szerint. Igen, de hogy a hátralévő időben, ami azért nem két perc ennél konkrétabb legyek, ugye itt van a magyar orvosi kamara esete. Ugye egyebek között abban a rendszerben, amit félig meddig felvázoltam, inkább meddig, mint félig, tehát még addig se, abban például tegnap, mert ugye az én telefonjaim egy része ezzel volt kapcsolatos, azt kell, hogy érzékeljém, én nem azt mondom, hogy én értem, de azt látom, hogy az orvosi kamarával kapcsolatos helyzetet nagyon sokan úgy elemzik, néha talán még a benne levők is, az kevésbé, hogy nincsenek tisztában a helyzettel, vagy legalábbis a saját helyzetükkel nagyobb mértékben vannak tisztában, mint amilyen mértékben egyébként az egészet egy összrendszerben figyelik, hozzátéve, hogy mindaz, ami most zajlik, nem előzmény nélküli, és itt hirtelen kiderül az számomra, ami teljes döbbenet volt, hogy mindenki arról beszélt, hogy fantasztikus dolog volt a paraszolvencia kivezetése, de aki azt feltételezi, hogy ezzel megoldották a helyzetet, az nagyon téved, sőt, a paraszolvencia kivezetése utáni helyzet, és az orvosok megemelt fizetése egy csomó érdekeltségi rendszert, ami korábban jól működött, de rossz alapon, jó alapra helyezte, és elkezdett nem jól működni. Ez teljesen megdöbbentett, három emberből három egybehangzóan mesélt ezt. Uh -huh. Tehát, hogy önmagában jó tenni, az kevés. Tehát a rendszerhez, amiről te permanensen beszélsz, a rendszerhez kell hozzányúlni, és a rendszerhez nincs hozzányúlva. Egy eleméhez hozzányúltak, és a többit nem passzították, és erről például egyáltalán nem hallottam korábban. Csak ezekben a telefonbeszélgetésekben ilyen részletesen. Világos. Uh -huh. Mi hasonlóról beszélünk, amikor a a az oktatás reformja kapcsán arról beszélünk, hogy nem lehet egy-egy elemet kiválasztani, mondjuk csak több pénzt a rendszerbe, vagy csak a, tan a tananyagot, vagy a nevzeti alakintervet átalakítani, hanem rendszer szinten kell a dologhoz nyúlni ahhoz, hogy működni tudjon. De hát, hogyha az ember hétköznapi példákat vesz, hogyan szerelünk meg egy autót, vagy hogyan a össze egy bonyolultabb szerkezetet, akkor ez magától értetődőnek tűnik. Igen, nagyon jó a példát, mert ahányszor én autószerelőhöz mentem, mindegyik autószerelőm elmondta, hogy ki lehet cserélni azt a konkrét dolgot, az olcsó, vagy hozzá lehet nyúlni a rendszerhez, A sokkal többe kerül, de az élettartamát is jelentősebb mértékben növeli, mint hogyha azt az egy konkrét dolgot cseréli csak ki. Világos, itt a, a, a viták... Megkérdezte, hogy mire van pénzem? Amivel felítetted a beszélgetést, hogy hogyan zajlanak a közéleti vitáink, itt számomra mindig az a kérdés, hogy mekkora teret hagyunk a, a vitának, mint identitásképzésnek, tehát ahol nem megérteni próbálunk egy problémát, hanem elhelyezkedni frontra alatt mentén, és mennyi tér jut annak, hogy ténylegesen a megfelelő körben meg lehessen vitatni kérdéseket, és hozzá lehessen nyúlni rendszer szintű problémákhoz. De szerintem nem azzal van a probléma, hogy a politika az mindig is a a közösség képzésről és az ellenség kielöléséről fog szólni, ez benne van a természetünkben, hanem az a kérdés, vagy az az én problémám, hogy néha nehéz megtalálni azokat a csatornákat és mechanizmusokat, amelyeken keresztül a politika mellett lehet szakpolitikázni, hogy szép magyar kifejezéssel éljek. Mert ennek is meg kellene lennie, csak ez az, ami mintha kevésbé működne néha. Jó, nincsen a bölcsek köve a kezemben, teljén a többeknek nem meséltem el, neked elmesélem. Apám néha mesélt a Zsuzsoki-ban való életéről, és ugye minden reggel főorvosi értekezlet volt, amit ő tartott, és meghallgatta az orvosait, viszonylag nagy osztályt vezetett, sokan voltak orvosok, meghallgatta őket különböző betegek kapcsán, és aztán elmesélte, hogy ő egészen másféleképpen döntött, mint ahogy a többiek beszéltek, és akkor kérdeztem tőle, hogy miért hallgatta meg őket, ha ő egyébként döntött. Még azt mondta, hogy ő nem azért döntött, mást, döntött másképpen, mert ezt eleve elhatározta, hanem meghallgatta őket, Ez beépítette a saját gondolataiba, de mitán ő vállal felelősséget az osztály életéért, ő úgy gondolta, hogy ebből azt veszi figyelembe, amit figyelembe kell venni, ami az összegészét illetően mérsékelten változtatott a véleményén, de ez nem azt jelenti, hogy a, a főorvosi értekezdet egy értelmetlen dolog lenne, ahol csak a szájukat koptatják azok, akik aztán utána rájönnek arra, hogy a főorvos mindent visz. A felelősséget is beleérte több a, több a közös édesatában és az éjjelálegi helyzetben, mint gondoltam volna. De soha nem felejtem el, és, és azt se felejtem el, hogy azok az orvosok, akiket sokszor leszabaztak, azok rajongban néztek rá, tehát valamit szakmailag plusz emberileg biztos, hogy tudott. Szívesen látnám de. ezt a közéletben is. Azt ne felejtsd el, hogy, hogy egy dolog valamiről véleményt alkotni, és nagyon határozottan képviselni egy álláspontot, de azt, azt döntésen keresztül végigvinni, Vállalni a felelősséget azokért a következményekért, amik vele járnak, az egy teljesen más uh, élethelyzet már. és szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy az uh, adott esetben egy jó szakmai képességű döntéshozóra ilyen szemmel tudunk nézni. Amivel persze nem arra akarok utalni, hogy döntéshozatal az mindig felelősséget is van maga után, mert hogy valaki felelős, feltétlenül felelős embertért kerül döntéshozatalba, de ez a jó, ez, a, ez az ideális helyzet. Jól belebonyolultam a mondatba. Te is végzel olyan munkát, mint a Boston consulting kiderült egy legutóbbi szakmai vitán, ahol egyébként titoktartási kötelezettséget válasz? Akár tíz évre, akár húsz évre, akár száz évre? Hát a, nem akarok kiállítani, de a legtöbb piaci munkáján a titoktartási szerződés az alapkövetelmény. Csak akkor nem nagyon tudom, hogy miért megy el egy ember egy beszélgetésről, egyébként nem mondhat semmit. De ez nem a te gondod. A titoktartási kötelezettség nem azt jelenti, hogy semmit nem mondhat. Igen, de a leírásból, amit olvastam, abból, abban az volt benne, hogy nagyjából olyan válaszokat adott, mint amilyeneket bárki adhatott volna. Ezt most nem tudom, hogy mi a leírásról van szó. Telex. A, a... Te -te Telex írt egy a múozban lévő egészségügyi beszélgetésem. Bár azért se értettem, mert amikor a telexben azt írták, hogy a, az államtitkár nem jött el, és az ő helyére Kincses Gyula ült, akkor arra gondoltam, hogy ha az államtitkár helyére ült a magyar orvosi kamara elnök, akkor ez egy furcsa dolog. Mert ezek szerint a, Takás, a Kincses Gyula egyébként nem ment volna el, de mindegyben nem akarok belebonyolódni. Az újságírás az egy külön kérdés. Tehát az, hogy egyébként mi történik, és az hogy van elmesélve, az meg mint egy másik műfaj, az embernek real-time nincs módja mindent megnézni és meghallgatni, a leírások pedig sokszor, hogy úgy mondjam. Világos. Csak annyi, hogy a titoktáztási kötelezettség az nem kötelez arra senkit, hogy semmit beszéljen nekünk. Értem. is voltak olyan egyeztető partnereink akik elképesztő hasznos éleményeket tudtak megfogalmazni a titoktartási kötelezettség ellenére is. Itt nekem az lesz a nagy kérdés, hogy létre lehet -e hozni egy nyilvánosságot még az én életemben, ahol nem lesz ritka, mint a fejér az, hogy politikai döntéshozók, szakmai szervezetek, civilek normálisan tudnak egymással a nyilvánosság előtt Beszélgetni. Ez egy közhelynek hangzik, de szerintem elképesztően fontos lenne. Akár benne, akár kívüle szívesen megérném. Az elkövetkezendő két hétben egyéb irányú elfoglaltságai miatt nem leszünk, de három hét múlva ismét szívesen vagy látva. Rendben, előre is boldog születésnapot! Nagyon szépen köszönöm, kész csokom az asszonynak, az asszonyoknak. Az, egy, az egyik fiatalasszony, a másik is fiatalasszony, de az egyik anyai, a másik pedig lány minőségben van jelen. Szia! Hasonló szépeket, szia! Rendben! Jó reggelt kívánok! Az illetékes Veszprémi Poldegárt keresem. Jelen. Azt kérdezem öntől, hogy van egy Navracs és Tibor nevezetű pacák, akivel sokat szoktam beszélgetni, és ő azt mondja, de nem őről van szó, hogy mi van a horizontján, és mi nincs a horizontján. Az, hogy önnek mi van a horizontján, és az hogy egyébként az meg kellő mennyiségű információ tartalmaz el, mert hogy egyébként a világ annál szélesebb, mint ami az ön horizontján van, az milyen mértékben befolyásolja az ön életét, és mielőtt azt mondja, hogy túlbonyolultat kérdeztem, belátom, ha a magyar orvosi kamarával történik valami, most nincs előjáték, most mindjárt szex van, nem baj? <gül> keresek még egy helyet. Kezdés, Tehát, Ugye önnek nincs a horizontján a magyar orvosi a Bél is kéne, hogy legyen. Igen. Ám egyszerre csak az unió, a bizottságban valaki azt mondja, hogy hát ebből bizony a helyreállítási vagy az én nem tudom milyen alap kifizetéséből problémák lesznek, mert itt megint nem volt egyeztetés és egyebek és is, akkor azt mondja a fialának, aki a maga munkatárs, hogy fiala szaladjon már ki, hozza már be nekem ezt a magyar orvosi Kamara aktát, mert én nem követtem az eseményeket, mert mással voltam elfoglalva, már megint mi történt ebben az országban? Igen, körülbelül Körülbelül. Bár hozzá kell tennem, hogy a Magyar Orvosi Kamara esetében, mivel országgyűlési képviselő is vagyok, ezért minimálisan. De vagy halmozza az állásokat. Így, tal igen, igen, találkoztam bele. De egyébként az esetek egy részében ez valóban így van. Igen. Önnek az a dolga, hiszen a partizán után tudjuk, hogy egyébként le kell mondania, hogy hozza a pénzt. Na most közben ön ne áll... Nem ponton. Igen, igen. Hát maga egy ilyen iszé, pénzes ember lett. Zsákban hozza a meleget. Na most érti? Olyan, mint valami rémfilm. Önnek nyúlik a, nyúl a keze, és már majdnem a pénzes zsáknál van. Amikor a magyar orvosi kamara miatt azt mondják, hogy Navracsics, vegye vissza a kezét, és kezdi, nem azt mondom, hogy az egészet előről. Nem akarom én ezt elviccelni, mint ahogy nem is vicces. De, de nem is ez a helyzet, tehát a sajtóidek valóban ezt mindenki úgy fogja fel, hogy a magyar kormány tavaly ősszel arra, vett, arra tett vállalást, hogy soha semmilyen jogszabály nem terjeszt be konzultáció nélkül. Ez nem volt elvállás a bizottság részéről, és nem volt vállalás a magyar kormány részéről. Tudom. Sem. Tehát van egy, ha jól emlészem, egy 10%-os kvóta, amit vállalunk. Igen. Mert ezt, ezt a bizottság is tudja, hogy minden kormány esetében, mert tehát az sem igaz, hogy más országokban pedig mindig minden jogszabály féles társadalom, konzultációra bocsánatlanám. Tehát ilyen értelemben ez, ez önmagában a bizottság részéről nem lehet kifogás. Lehet, hogy fogják majd használni ezt az érvett is egy politikai vitában, de ennyire még nem súlyos a helyzet. Nagyon rosszat fogok mondani, előre tudom, de ez nem ez egészen más, mint hogyha egyébként az ember azt mondaná e, egy házasságban, hogy négy megcsalást engedélyez x idő alatt, és végül ő csak az ötödiknél fog szólni. Tehát hogyan, tehát, hogy, tehát, tehát, tehát az ember egész egyszerűen lássa azt, hogy ott ül Orbán Viktor és a kormány, és azt mondja, hogy egy, kettő, ráadásul ugye előre nem lehet tudni, hogy hány, hogy milyen dolgok lesznek, mert hihetetlen okos emberek ülnek a kormányban, de hát a jövőt még ők se látják, ez nem szép dolog, de hát még nincs a Fidesznél a bölcsek köve, már csak néhány nap és be fog következni, de még nincs. Tehát ennek következtében, hogy, érti, mint az államadóság, vagy nem tudom micsoda, hogy hol vagyunk éppen, milyen százalékon vagyunk gyerekek, még egy belefér, de nem, mert ezzel átlépünk a 91-be, ez látszólag vicces, valójában nem. Beleértve, hogy ennek a matematikája hogy működik. Ez inkább olyan, mint amikor akár egy házasság, akár két ember bármilyen kapcsolatában megbeszélik, hogy mindig előre szól az egyik a másiknak, ha történik valami. De aztán időnként előfordul, hogy nem tud szólni, mert annyira gyorsan történik. Ez így van, de közben ez arra is vonatkozik, hogy erre még egy statisztikát is vezetnek, tehát azért az, azért... De hát, ez pályai... jó, de ez nem... Igen, ez a helyzet nyomorúságát. Nem, nem, nem, nem, de itt álljunk meg, a helyzet nyomorúsága, és ez egy egészen pontos kifejezés, ez valójában mit tartalmaz? Ez mit jelent magyarul? Hát, azt tartom azt, hogy az Európai Bizottság a folyó tárgyalások során időnként olyan vállalásunkat kell tennünk, amikről, amikről szerintem mind a két fél tudja, hogy, hogy ez a közvéleménynek szól, de valójában életidegen. Tehát nagyon nehéz betartani. Olyan, olyan... De akkor ez egy színjáték? Nem, nem. Mi ebben egyébként mesterek vagyunk, hogyha valamit az életben tart, megjelenő jelenséggel találkozunk, akkor az Lehetőleg a legnegatívabb nem színjáték, tehát nem arról szó, hogy összekacsintunk Johannes Hahn biztossal, és kitaláljuk, hogy fialajárást, hogy fogjuk átverni a következő pénteki műsorban a megállapodásunkkal, hanem a bizottság részéről van egy szerintem erős fél az Európai Parlamenttel, és általában az Európai Intézményekkel szemben, amelyek szeretik ütni a bizottságot, mert a bizottság nem csak a tagállamok szeretik ütni, hanem az Európai Parlament is, Ebből adódóan hogy szeretne felmutatni valamilyen kézzel fogható bizonyítékot arra, hogy ő aztán hogyan Móresre tudja tanítani a magyar kormányt. A magyar kormány pedig meg akar állapodni, és ennek következtében időnként belemegy olyan megállapodásukba is, amelyekkel kapcsolatban nekünk is erős fenntartásaink vannak, hogy egyébként az életben ez hogyan... Ezt egészen ragyogonra elmondta, de azt árulja nekem, a kérdés kicsit olyan populáris, vagy populista, nem ugyanaz, de nem tudom jobban föltenni, hogy a helyzet uralja a politikát, vagy a politika uralja a helyzetet. Változó. Van olyan, amikor a helyzet ural. Én szerintem most olyan időszakban vagyunk, és itt most, ha nem csak az EU, EU az Európai Bizottság, és a Magyarország közötti tárgyalásokról beszélünk, akkor szerintem most nagyjából a koronavírus járvány kitörése óta olyan helyzetben vagyunk, ahol inkább a helyzet uralja a politikát. Azt megelőzően mondjuk a 90-es években, 2000-es években, talán a 2010-es években is megkockáztatom, hogy inkább a politika uralta a helyzeteket. A 20-as évek ebből a szempontból szerintem sokkal instabilabb és, és sokkal sérülékenyebb időszakot hoztak, mint az azt megelőző 20-30 év. Melyik nyelvet beszél jobban? Én? Hát ugye a helyzet uralja a politikát, Igen, a nem, politika. Hát, én, én, hú, ez egy nehéz kérdés. <gül> ez nem, nem pontosan. Ugye a helyzet, ennek van egy másik jellegzetiség, és nem megkerülni akarom a kérdésre, hanem talán innen tudok eljutni. A, szerintem, amikor a politika uralja a helyzetet, az inkább az intézményi politizálásnak Kedvez a meghatározott szabályok szerinti, Igen. játékszabályok szerinti politikát. Arról kiderült, hogy az az ön nyelve, már csak Igen. azért is, mert annak érdekében ön előző ciklusokban sokat tett? Igen. És arra nagyon büszke is volt. Igen. A mostani helyzet, amikor a helyzet uralja a politikát, ez sokkal inkább a személyiség, improvizáció, virtuozitás. Én, én szerintem nem vagyok annyira virtuóz, és nem vagyok annyira improvizatív személyiség. Tehát én ebben rosszabb vagyok, mint a rendszeralkotásban. Tehát én, ha, ha melyik nyelvet beszél, akkor talán azt mondanám, hogy amikor a politika uralja a helyzetet. És milyen orra van a helyzethez? Tehát mennyire érzékeli a helyzetet? A helyzetet. Ugye nem csak orról van szó, hanem tapasztalat. Természetesen. És, és azért az a Hát nem is tudom hány év, most már húsz. Húsz év, amit a politikában ö, eltöltöttem, az, a, a gyakorlati politikában is eltöltöttem, ez az azért bizonyos fokú tapasztalattal ellátott, és így úgy így el. Nagyot, nagyot eddig még nem kévettem, hogy lekopogjam de lehet, hogy fogok a közeljövőben. Azt árulja el nekem, hogy mi ugye konkrét dolgokról beszélgetünk időnként elvontan, időnként kevésbé elvontan. Az, hogy akik bennünket követnek, vagy más hasonló műsorokat követnek, mennyire értik a helyzetet, vagy mennyire befolyásolja őket az előítéletük, vagy mennyire befolyásolja őket csak az előéletük, mert a helyzetről nem tudnak semmit. Ez az össz helyzetnek mennyire része? Tehát mennyire része a közhangulat? Ebben beszéltem egy fideszes politikussal, akivel való beszélgetésben az jött elő, hogy bizony ez a helyzet, ez egyre kezelhetetlenebb, és egyre jobban kell vele együtt élni. Ráadásul az, hogy ebben az ember ki tudja fejezni magát, és a másik fél azt is értse, amit ő el akart mondani, hogy erre egyre kevesebb a remény. Ezzel egyet értek én azt nem tudom, hogy azért ez a véleményünk, mert ilyen a helyzet, vagy pedig azért lesz ilyen a helyzet, mert ez a véleményünk. Mert, mert ugye ebben van egy bizonyos fokig, a, a politikában van szerepe az önbeteljesítő jóslatoknak is. Az emberek minél inkább megvannak arról győződve, hogy a helyzet romlik, annál inkább romlani fog a helyzet. És el van, tehát elveszett szerintem, vagy kifújt az a fajta, Optimizmus, vagy mérsékelt optimizmus is, ami a 89-90-es demokratikus átmeneteket követően még valamennyire bizonyos társadalmi csoportoknál megvolt, akár nemzetközileg, akár, akár mondjuk itt Magyarország belpolitikailag. És most arra szembesülünk azzal, hogy Amiről már sokszor beszéltünk, hogy itt most vagy válságban van egy, egy korábbi világrend, vagy pedig alapvetően átalakulóban van, és az új szabályok, régi szabályok együttes élése az, az azt, a, azt a káosz érzetét kelti, vagy a káoszt kelti, ugye ez, ez egy érdekes kérdés, hogy azt érezzük, hogy káosz van, vagy pedig ténylegesen káosz van. És, és ebből adódóan szerintem is a mostani időszak, Emberközi viszonyokban, de, de politikai viszonyok tekintetében is sokkal instabilabb és sokkal kiszámíthatatlanabb, mint, mint a korábbi időszakokban. Ha húzná egy olyan tételt, mert ön vizsgálzik miközben én nem vizsgáztatom, hogy ezen a héten mi történt a magyar orvosi kamarával, akkor erre, ebben le tudna vizsgálni? Igen, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy igen, de le tudné. Azt árulj el, hogy ön a saját információit, azt honnan szerzi. Tehát amikor ön ezígyben véleményt formál, mennyiben van több ágens a kezében, mint amennyi nekem lehet? Hát egyrészt a olvasom, a, a, az nem több, mert olvasom az újságokat meg, meg a médiát figyelem, és hallom, a, amik eljutnak hozzám ezek kapcsolatban minden oldalról. Igyekszem minden véleményt meghallgatni, másrészt pedig itt jelen esetben hallottam a, az egészségügyi államtitkár véleményét, vagy indokolását, vagy beszéltünk erről, és, és tudom, hogy mi az ő álláspontja ezükben. El tudja-e mondani a nem létező vizsgabizottságnak, de mindazoknak, akik hallgatnak és néznek bennünket, bár sajnos nincs itt, hogy valójában az a rapiditás, ami egyéb, vagy az a rapidság, mert ugye nem biztos, hogy olyan szó van, hogy rapiditás, tehát az a rapiditás, ami egyébként az a gyorsaság, ami ezügyben bekövetkezett a kamarát illetően, azt mi indokolta? Ugye ez azért egy ritka dolog. Az én információm szerint az indokolta, hogy a Magyar Orvosi Kamara a saját belső nyilvánosságában, vagy nyilvánossági formaiban um, próbálta a érvekkel és ennél, ennél erősebb értelmi nyomás gyakorló eszközökkel is rávenni a tagságot arra, hogy nem működjenek együtt a kormányra az ügyeleti rendszer kialakításában. És ezt nem lehetett másképp megoldani, mint azzal a jogszabályjal, ami megszületett. Hát én azt mondanám, ez a jogszabály nem különösebben drasztikus jogszabály, mert ez megszünteti a kötelező kamarai tagságot. Tehát lehet -e volna Az etikai ügyeket, a továbbképzést, a szakmai képzést is megváltoztatja. Hát abból adódóan, hogy megszünteti a kötelező tagságot. Tehát, ugye, úgy... Jó, hát ezek igen, de azok, akik csak priméren követtik, azok ennek már kisebb jelentőséget tulajdonítanak, de van. Igen, igen. Tehát szabályozási környezetet és a státuszát változtattalunk az orvos. Így így, így, így, Nem jelenti azt, hogy a, hogy a jogalkotó bármilyen szempontból is átlépte volna a hatás körülött, hogy átlépet volna a jogalkotás területéről egy másik területre. Tehát adott esetben itt feljelentésektől kezdve még ezen minden történhetett volna. Az De hadd kérdezzem azt meg, amit még senki nem kérdezett meg, legalábbis tudtommal, hogy ez egyébként, ha megszüntetik a kötelező kamarai tagságot, az mennyiben lesz egyébként megoldás a helyzetre. Hát Annyiban lesz megoldás a helyzetre, hogy jelen pillanatban a magyar orvosi kamara, abban az időszakban, uh -huh. amikor kötelező volt a tagság, akkor gyakorlatilag fegyelmi jogkört is érvényesíthetett a tagjaival szemben. Azaz mondhatta azt, mondjuk, hogy a magyar orvosi Kamara véleménye szerint nem szabad a házi orvosoknak együttműködni az ügyeleti rendszer kialakításában, aki mégis együttműködik azzal szemben mondjuk etikai vizsgálatot. Oké, okay. magyarul ez a helyzet, mármint ez a jogszabály arra is jó, hogyha egyébként mindenki annak az orvosi kamarának marad a tagja, ami egyébként korábban volt, de ez az egy eszköz kikerül onnan, ami ugye az ön elmondás alapján logikailag nem stimmel, de ugye ez logikailag csak akkor nem stimmel, hogyha egyébként mindenki ott marad, aminek ugye kicsi a valószínűsége, ha már csak egy ember kilép, vagy esetleg létrejön egy másik kamara, abban a pillanatban ez már másféleképpen működik, de ez a dolog arra mindenféleképpen jó, hogy egy olyan eszközt vegyen ki az orvosi kamara kezéből, amelyel egyébként az egészségügyi ellátást el lehetetlenít, heti. Igen. Igen. Ezt Ez... Csak mondhatjuk, hogy köztestületből érdekképviseletté változtatja vissza a Magyar Orvosi kamarát. Tehát onnantól a kamarának nem az lesz a dolga, hogy megszervezze autonóm módon az orvosi hivatás belső rendjét, hanem az, hogy adott esetben a tagjai érdekeiért küzdjön. Egy ilyen döntést milyen grémiumhoz? Hiszen ez tulajdonképpen egy válságtanácskozásnak kell, hogy az eredménye legyen, ahol azt mondja az ember, hogy itt egy harmadfokú árvíz készültség van, eh, ahhoz, hogy itt eh, emberi életek ennél nagyobb mértékben ne kerülhessenek veszélybe, ennek érdekében itt olyasmit kell tenni, amit egyébként árvíz nélkül nem fordulhatná elő. Hát én, ha jól tudom, akkor ez, ez semmi Zsolt egyéni képviselő indítványoként kerül be. A, a... De ezt tényleg tudod, itt van előttem, tehát ez stimmel formailag. Igen. Hát hogyha egyéni képviselő indítvány, akkor nyilvánvalóan valami egyezteti a frakciókkal, de egyébként egyéni képviselő indítványáról van szó. De ez egy szakmai kérdés, ezt gondolom mind a ketten közösen úgy így gondoljuk. Tehát ez nem olyan, hogy valaki egyébként hirtelen az ujját a szélbe tartja. Persze, de hát ez onnantól ez az ő, a képviselő magán, ugye, hogy ő kivel konzultál előtte is, és, és hogyan... És ez valójában e, ilyen eszközzel a politika lett az a Fidesz, vagy bárki más azért csak rendkívüli helyzetben él. Különös tekintettel arra, hogy aztán ugye volt egy tehát volt egy beterjesztés, ami arról aval volt kapcsolatos, hogy az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló egyedem-begyedem törvénymódosításáról, aztán másodperceken belül egy olyan javaslat is született, hogy indítványozza az egészségügyben működő, dörödem-dörödem kivételes eljárásban tör, tör, történő tárgyalását, tehát több fokozatban gyorsult a történet. Igen, ez egy rendkívüli helyzet volt. Ez így van. Hát ugye az egészségügyi ellátás megszervezése a kormánynak az alaptörvényben rögzített kötelezettsége. Az embereknek joguk van az egészségügyi ellátáshoz. Amikor ezt megpróbálja megszervezni, akkor az a csoport, az a hivatás, vagy annak a hivatás rendnek a képviselője amelyre alapozó ezt meg lehet szervezni, mert az egészségügyi nem lehet kohászokra alapozni. <gül> <gül> nem nem szeretcsés. Azok azt mondják, hogy ők nem működnek együtt ebben a kérdésben. Ök, aki több többfordulós stárgyalások voltak, volt Bérrendezés, tehát ez egy hosszú történet. És amikor élesre fordul a dolog, akkor bejelentik, hogy ők ebben nem működnek együtt. Tegyik letétbe a a, a, a felmondásokat. És, és a többi, és a többi akkor ez egy rendkívüli helyzetet eredményez. És azt is mondhatjuk, hogy a kormány valóban itt most nem tett mást, mint hogy megtette azokat a szükséges lépéseket, rendkívüli, de szükséges lépéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy az egészségügyi ellátása jövőben biztosítva legyen Magyarországon. Uh, és amikor ezzel kapcsolatban a bizottságot kérdezik, és a bizottság arról beszél, hogy ez a helyreállítási alapnak hogyan lehet majd gátja, akkor valójában miről van szó? Mi az, ami értve van, és mi az, ami nincs értve? E, idézem, mert ugye azért ezek fontos dolgok, hogy az ember pontosan idézze, a Magyarországgyűlés által elfogadott friss törvényjavaslat, illetve benyújtásának módja meghatározó lehet a Magyarország által vállalt kötelezettségek teljesítése szempontjából, fogalmazott a népszama megkeresésére az Európai Bizottság szóhívője. Ez egyébként semmit nem jelent ez a mondat mert a megengedő módon azt is jelenti, hogy hát akár lehet is, de akár nem is, tehát nem tudjuk, hogy miről van szó, nagyjából ezt jelenti, hogy nagyon intelligens módon tálalva. De egyébként azt a szerződés is, és az uniós joganyag is elismeri, hogy alapvető közszolgáltatások terén amennyiben tömeges szükséghelyzet áll fenn, és a magyar kormány indokolhatja ezzel akár, akkor, akkor minden kormány tehet egyébként rendkívüli lépéseket. Hozzáteszem, az egészségügyi ellátás egyébként nemzeti hatáskör. Tudom, hát ugye ez, ez az elmúlt időben nem volt gátja annak, hogy egyéb történetnek legyenek. Van, hát, hogy a felsőoktatást nem is látnak. Hát. Ez egy furcsa, ők azt mondják, hogy jogállamisági probléma, és aztán mindenféle, hogy valószínűleg ők e felé fogják majd eltúlni, Meglátjuk, hogy, hogy, hogy ebből. Igen, hát ugye most visszajutottunk a beszélgetésünk legelejére. Ezt Halmai Katalintól kéne megkérdeznem, azt írja az újság, mivel az EU helyreállítási alapjában részletekben lehet majd leírni a pénzt, az Európai Bizottság minden egyes kifizetés előtt ellenőrzi, hogy az adott ország végrehajtotta-e az idő arányos vállalásait. Eddig stimmel? Igen. A következő mondatot azt nem értem. A szóvivő tájékoztatása szerint a társadalmi konzultációra és hatásvizsgálatra tett ígéret végrehajtását a nyolc-ból hat fizetési kérelem elbírálásokkal vizsgálni fogják. Mi ez a nyolc és mi ez a hat? Hát azért nem tudom, én, hogy mire gondol, ezt én nem láttam. Az igazság, ez kicsit annyira, körülbelül annyira talányos, mint, mint amikor szintén Halmai Katalina azt idézte Johannes Hántól, hogy a, a, a kormány tehát Navracis Tibor ajánlatának bélyegezze, azt mondta, hogy ez számára nem hivatalos, csak akkor lesz hivatalos, ha a parlament határozatot hoz róla, azt se értettem, hogy mit jelent. Önök ismerik egymást? Kivel? A Halmai Katalina. Ismerik egymást, tehát így szól az első mondat, a szóvivő tájékoztatása szerint a társadalmi konzultációra és hatásvizsgálatra tett ígéret végrehajtását a nyolcból hat fizetési kérelem elbírálásakor vizsgálni fogják. Ez ugye olybár tűnik nekem, hogy mintha egyébként Magyarországnak volna nyolc ilyen kérelme, és abból hat elbírálásakor vizsgálni fogják. Magyarul visszajutottunk oda, amiről ön beszélt, hogy adott esetben lehet-e ez pont az a kettő amiben nem fogják vizsgálni, és a mondat így folytatódik és fejeződik be, a Magyar Orvosi Kamarával kapcsolatos törvénymódosítás körüli szabálytalanságok már az első 800 millió eurónyi részlet folyósítását megzavarhatják. Na most az, hogy ezt az Unió mondta, vagy az újságéri, ezt nem tudom, az a kérdés, hogy a mokkal kapcsolatos törvénymódosítás körüli szabálytalanságok ezt most kimondja, tehát hogy egyáltalán jelen pillanatban ki lehet-e mondani azt, hogy a MOK-kal kapcsolatos törvénymódosításnak voltak szabálytalanságai. Voltak? Nem voltak. Ez biztos, hogy nem voltak. <kül> hát, ö, tehát szabály, a szabálytalanság azért számomra egy objektív kategória, az azt jelenti, hogy a szabályokkal ellent. Igen. Meg Ilyen nem volt, az biztos. Tehát jogszabályalkotási jogszabály szempontból szabálytalanság nem volt. Politikailag az lehet, hogy az Európai Bizottság majd azt fogja vitatni hogy például a pedagógusokra vonatkozó szabályozás kapcsán is van egy olyan megállapodás, hogy az érintettekkel való konzultáció nélkül számukra hátrányos módon nem változik a szabályozás, és ezt lehet, hogy ez kivetítik a, az orvosokra is, és akkor, akkor ez ezt az ellenért, de szabálytalanságot nem nevezném, ez egy politikai vita, hogy jelen helyzetben elvárható egy kormánytól, és ha az egészségügyi alapellátás van veszélyben, akkor azok, mokkal konzultáljon, Egyébként konzultált, hát folyamatosan a mokkal is folyamatosan konzultált a kormány. Hát a magyar orvosi kamara hol támogatta, hol nem támogatta az egészségi tölepéset, hát függ, hogy A7 vagy B7 volt. Azt árul hát, -e ott... el nekem, mert az, az őszintén foglalkoztat, hogy ön egy tízes skálán mennyire ismeri ennek a hétnek az eseményeit a magyar orvosi kamarával kapcsolatban? <há> nem, nem tudom, mondjuk hatos. Oké, okay. ez nem, nem egy önálló kérdés, amikor megszólal az Európai Bizottság szóvivője. ő ezt a kérdést egy tízes skálán mennyire ismeri? A szóvivő kettese. Készül neki egy kommunikációs háttéranyag. Amit kikészít. Jó kérdés, szerintem a bizottság budapesti képviselete. <coughs> Ez a, olyas, mint a nagykövetség, csak uh -huh. nem nagykövetség, mert nem külső. És őt objektívnek tekintjük? Ö, hát... Most ki vagyok én, hogy... <gül> hát sós -e, vagy nem sós? Fiserti Szakmailag megbízható. Nem láttam ezzel kapcsolatban az, anyag, az anyagot. Nem láttam ezzel a kapcsolatban. De a bizottságból, a bizottságból ez a kérdés egyébként, ha egyáltalán ezt tartozhat, az kicsoda? Jó kérdés, mert ha... Hát... Tehát most mondhatok neveket, elkezdhetem sorolni, hogy kikhez, valójában nem. Akkor nem mondja neved, de azt kérdezem, hogy az, aki ezt tartozik, az önhöz képest, a hatoshoz képest tájékozottabb vagy tájékozatlanabb? Tájékozatlanabb, egészen biztos hogy tájékozatlanabb. Hát abból adódóan. Tehát... Ugye, Akkor miért nyilatkozik egyáltalán meg erre a kérdésre az Európai Bizottság, miközben azt is mondhatná, hogy passz, nincs elég információja, és az nem azt jelenti, hogy kussol, az nem azt jelenti, hogy gyáva, mint a fiala, hanem azt jelenti, hogy nincs elég információja ahhoz, a var van a jelenleg az esemény, vizsgálják. Igen, ezt is mondhatnám, mint ahogyan az én időmben a bizottság általában az ilyen kérdéseket az telepattinteni, hogy, hogy belpolitikai eseményeket nem. Fogja. De ennyire az Európai Parlamenttől nem lehet félni, miközben az Európai Parlamentnek egyébként a képviselői nagyjából, mint a szóvívő olyan szinten lehetnek ebbennek a kérdésnek az ismeretében, nem? Ezért nem valószínű, hogy az Európai Parlament bármilyen képviselői a magyar orvosi kamarával kapcsolatos híreket olvasnák, bárhol is legyenek a világban. De ez a bizottság. Most arra ez szerintem világosan látszik, hogy, hogy minden Magyarországgal kapcsolatos esemény kommentál. Más tagállamok belpolitikai eseményeit nem kommentál. Jö, de így jutunk el Svédországhoz és Finnországhoz, amelyeknek a NATO csatlakozását most attól tesszük függővé, miközben nem attól tesszük függővé, hogy korábban mi mindent beszéltek Magyarországról, hiszen itt egyébként valójában a sérelmek beszedésének analízisével foglalkozunk. É, az más tészta szerintem. Svédországnak és Finnországnak semmilyen kötelezettsége nincsen arra vonatkozó, hogy Magyarországgal kap Magyarországgal szemben tárgyilagosnak kellene lennie. Svédország és Finnország szíve mélyén akár utálhatja is Magyarországot, és a svéd és a finn politikusok bármit vonthatnak Magyarországra, szíve jog. egy másik független állam, azt csinál, amit akar. Az Európai Bizottságnak viszont van ilyen kötelezettsége, és ez nem, én azt hiszem, hogy ez nem teljesíti most. Nem most. <sítható> Minden pénteket elmondjuk, hogy most, és a péntekek összeállnak egy jelentősebb időt. Ja, úgy igen, igen, igen, igen. Történelmi most, fogalmazzunk úgy. Tehát az Európai Bizottságnak kifejezetten hozzátartozik a, a küldetéséhez, az önképéhez és a róla alkotott képhez az, hogy, hogy az úgynevezett becsületes közvetítő. Tehát ő, neki az Európai Bizottságnak nem szabadna, részérdekek képviseletével foglalkoznia, legyen szó bármilyen értelemben is politikai részérdekről egyik vagy másik oldalra állnia. Az Európai Bizottság, az Európai Integráció előmozdításán kell, hogy működjön. Nem jobb az egyes tagállamok politikai konfliktusainak megoldásának. Ez nem mennyiségi, ez minőségi kérdés. Szerintem igen. Ez önnek alkalmazkodnia Szerintem. kell, akár tetszik, akár nem. Igen, hát én, mivel tárgyaló vagyok, ezért alkalmazkodtam köbben, a másik fél. Mert én... ön nem egy fiala, nagy valószínűséggel ezt egyébként szerintem sokkal kevésbé hozza szóba, mint hogy én önnél szóba hozom ezt péntekenként. Igen, hát én megpróbálom abban az értelmezési tartományban ráébreszteni őket arra, hogy, hogy szerintünk más... Ők ezzel tisztában vannak, mert azért azt feltételezem, hogy jó, azok se hülyék, akikkel ön beszélget. Van, aki tisztában van vele, van, aki nem a szépsége a dolognak az, hogy nem, nem egyensziládságú. Tehát azt mondja, hogy van buborék? Köszönséggel. van-e buborék? Igen. buborék Mert az előbb arra tett utalást, hogy aki ugye evel kevésbé van tisztában, annak buborékban kell lennie, mert az azt jelenti, hogy ugye tovább is feltételezve, hogy nem elmebetegek ülnek ott, hogy valamit úgy hat, ha, hagy számításon kívül, hogy, hogy nincs közvetlen köze, ahhoz, amihez egyébként neki köze kellene, hogy legyen. Igen. Így van, igen. Ezzel akkor, amikor ezeket a hely, Amikor ezekkel pénzekkel kapcsolatos munka az ön reszortjává vált. Ezzel ilyen mértékben tisztában volt, vagy ez menet közben lett. Tehát ez a Moldova féle történet. Ez a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam. Szerintem a, a helyzet. A helyzet. a helyzet radikalizálódik, vagy romlik, és ez én azzal számolok, Reálisan, hogy az európai parlamenti választásokig, tehát bő egy évig ez most nem a konkrét ügyre vonatkozhat, uh -huh. hanem általában az Európai Bizottság politikai attitűgyére vonatkozhat, ez nem fog alapvetően megjavulni. És bízik abban, hogy azt követően megjavul? Hát persze, hogy bízom benne, de hát ez nem. ez, ez abszolút rajtam múlik, és én nem is én tudom parlamenten múlik, tehát nem is az európai parlamenti választásokon múlik, hanem azt követően azon múlik, hogy az egyes tagállamok milyen... Jó, de kivettem az önszavaiból korábban, ezt a mostani helyzetet is uralhatná egy ennél ke keményebb kezű bizottság. Igen. Vagy ennél erősebb bizottság. Ennél szuverénebb. Ez a fő probléma. Igen, ez a fő probléma, hogy ma az európai, tehát ma az európai bizottság nem képvisel egy egységes és jól követhető álláspontot Magyarországgal való tárgyalások kapcsán ezekben a kérdésekben. Az, hogy a magyar orvosi kamarával történtek, mennyiben befolyásolják Magyarország helyzetét az uniós pénzekhez való jutásban, arról ön egyébként hivatalosan milyen formában fog nagy valószínűséggel erőször értesülni? Ha egy átlán értesül. Ez, igen, ezt akartam mondani, hogy én annak is adnék esélyt, hogy egyáltalán nem Esetleg harmai Katalin megírja, hogy mit üzen a bizottság, és, így, és akkor mi a harmai katalin valamit rosszul csinál? Nem, ő tökéletesen csinálja. Ő egy újságíró, akit, ha jól látom, akkor interfészként használ az Európai Bizottság arra, hogy üzengesse meg dolgokat, ahelyett, hogy közvetlenül tárgyalna velünk az Európai Bizottság. Én most jövő héten megyek ki, és találkozom a tehát ott lehet, hogy akkor ezt szóba Ha szóba hozzák, akkor szóba hozzák, ha nem hozzák szóba, akkor én biztosan nem tudom, szóba hozzá. Igen, mert szinte biztos voltam, ez most már az előzőekből kiderült. Önből akár nagykövet is lehet. Mert lehet, hogy ezzel nem mondtam sokat, mert ugye a nagykövetekről tudja, vagy gondolta azt az ember, hogy azok nem arztalan, tehát, tehát a diplomáciai készségére akartam inkább utalni. Köszönöm. Melyek hát mezőr is lehetek még. Ez hát sok minden, igen. Ez alapvetően fegyelmezettség kell? Hát az biztos kell, azt nem tudom, hogy Igen, az kell. Igen. Magyfokú. Igen. Önt már egyre kevésbé érdekli az, hogy ezt a tevékenységét egyébként a publikum hogy ítéli meg, mondván, hogy nem az emberek elismerésére vágyik, hanem arra, hogy szakmailag jól tudjon eljárni. Ugye ez az alapvetően az én tevékenységemmel is összefüggésben van, hogy miközben én konfliktusokat, nem konfliktusokat vállalok, azért szeretném, hogy nem, azt nem, hogy szeressenek, de hogy legalább értsenek. De ugye a szekértábor logikából adódóan, vagy az egyre terjedő szekértábor logikából adódóan döbbenten látom azt, hogy az erre való remény az permanensen csökken, függetlattól, attól, hogy egyre jobban visszatérünk önnel ahhoz a vállalásunkhoz, ami alapján mi eleve elkezdtük a beszélgetést, mondván, hogy a beszélgetés nem feladható, nem oldalak, hanem emberek között. Igen, én szerintem azért, de, de azt nem adhatom fel, hogy az emberek értsék valamennyire, és akár, akár szeressék is azt, amit, vagy támogassák azt, amit csinálok, mert én nem tudnám tenni, de, de valóban, a, tehát önmagában azért, tehát, hogy mondjam, ahol most vagyunk, ez persze most úgy tűnik, hogy egy véget érhetetlen, Kicsit. állandó csatázgozás, de azért egy nagy eredmény már volt ez, hogy december végéig, Alá tudtuk írni azokat a megállapodásokat, amire persze most az ember azt mondja, hogy jó, de mi hasznunk belőlük. De... Hát az egész és nem jöhetett volna létre, hogyha akkor az nem történik meg. Igen, másrészt pedig rengeteg pénzt gyakorlatilag is elveszítünk, tehát akkor azokról már nem tárgyalnánk. Most azokról a pénzekről tárgyalunk, amiket sikerült decemberben biztosítani mert ezeket, megkötöttük ezeket a megállapodásokat, most arról tárgyalunk, hogy ezeket ténylegesen is adják oda. Tehát én ezt nem érzem egy kudarcos folyamatnak, és egy percig sem volt számomra kétséges, decemberben sem, amikor aláívtuk ezeket a megállapodásokat, hogy, hogy ez egy nehéz, és ez így lesz még, még egy évig biztos, másfél évig biztos, hogy így lesz, hogy minden egyes, Eurócentért külön nagyon komoly tárgyalásokat kell folytatni. Akkor egy utolsó kérdés, és nem lesz több, nem muszáj rá válaszolnia. Tehát, hogy konzultáljon előtte az ügyvédjével. Mit tapasztal, hogy a belpolitikai szereplők Egyre jobban ráéreznek -e annak az izére, hogy ha valami konfliktus lesz a kormányal, akkor abba a zsarulási pozícióba hozzák az egészet, az ügykört és a feleket, hogy arról előbb-utóbb az unióban is beszélnek, és ennek következtében a leányzók fekvése alapvetően megváltozik ahhoz képest, hogy korábban csak egy magyarországi problémának tűnt. Ami egyébként Magyarországon se volt kicsi, de nem lehetett feltételező, hogy ennek uniós kihatásai lesznek nevezetesen pénzügyi. De abban a hogy ezt ott megfújják, abban a pillanatban azt mondják, hogy Navracsics, figyelj, ez nem marad kettünk között, ebből Brüsszelben szó lesz, és a főnököd neheztelni fog, hogyha egyébként te, vagy bárki más a kormányban így fogtok dönteni. Mit érzékel, mennyire érzett rá erre az elmúlt időben az ellenzék, akár pró, akár kontra szólnak abban az értelmében, hogy ez jól teszi, vagy rosszul? Maximálisan érzett rá. Hát a legtökéletesebb példája az, hogy Balatonföldváron van egy most már hosszabb ideje húzódó konfliktus a helyi kikötő létesítése, vagy támogatók és ellenzők körében üzleti, helyi, politikai, nem tudom. Lényeg az, hogyha egy helyi konfliktus Balatonföldvárról van szó, és ott a vitales és a múltkor hallottam a rádióban, hogy az Európai Bizottsághoz fogja az ügyben. Tehát maximálisan ma a magyar politika... Az infantilizmusnak abban az állapotában él, hogy bármi történik, bármilyen konfliktus van, abban a pillanatban az Európai Bizottságnál nyomják fel egymást a felek, és, illetve hát jó lesz az ellenzék a dolog természetéből adódóan, és jelentik az osztályfőnöknek, hogy mit a másik. Majd mondja meg, hogyha én fel akarom önt jelenteni, akkor hol tudnám ezt a leghatásosabban tenni, Jó, <gül> jó. jó. Viszonthallásra. Ja, igen, igen, igen, igen. Én a jövő héten elég el nem ítélhető módon Arábiában leszek. Ott fogom ünnepelni a születésnapomat, bár a mennyire, bármit is lehet ünnepelni a születésnapon, úgyhogy csak két hét múlva leszünk. Ha túlélem. Köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Do jó reggelt, nem akarok udvarolni neked, tehát ez nem azért mondom, Horváth Csaba Zugló polgármestere van a vonalban, de ahogy haladunk előre a beszélgetéseinkben, én egyre jobban értékelem a te tárgyalási képességeidet, egyre jobban értékelem azt, ahogy kifejezed magad, és természetesen egyre jobban próbálom értékelni azt is, ami mögötte a tartalom, mondván, hogy itt nem két debattőr és két szónoknak a teljesítményét kell értékelnie mindazoknak, akik akik egyébként bennünket látnak és hallgatnak, sajnos nem vagy itt, de ezzel együtt ez egy YouTube műsor, tehát nem csak hang van benne, tehát én ezt érzékelem, ugyanak, és ez természetesen a te tevékenységednek a hatása, ez nem egy homoerotikus vonzalom hogy annak idején Navrasi Tibor a mi kettőn kapcsolatára, mint az övér és az enyémre vonatkoztatta, ugyanakkor ezzel a tevékenységgel azért teljes mértékben nem tudod kivonni a zuglói életet abból a körből, hogy másféleképpen is foglalkozzanak vele, mint ahogy te szeretnéd, hozzátérve, hogy ez nem csak szeretés kérdés, hanem tartalmi kérdés. Ez konkrétan ugye arra mondom, hogy a beszélgetésünkben mindenféleképpen egy sor olyan dolog meg fog jelenítődni, amit te fontosnak tartasz, de ami a zuglói minimum jövedelem ügyét illeti, tapasztalhattad, hogy jelentős politikai és újságírói erők dolgoznak azon, hogy ez napi rendben maradjon. Igen, kíváncsi voltam, hogy mi lesz a hosszú dicséret utána, de? Nincs de, uh... nincs de, ez egy fontos, ez nem de. Szerintem, és akkor térjünk rá a komoly, a komoly részére, az, hogy a minimum jövedelem a hullámokat kavart egy bizonyos körben, ez szerintem érdekes, és fontos a tapasztalat szempontjából, és én a legutóbbi beszélgetésünkön is elismertem egy héttel ezelőtt, hogy az előkészítettsége az hagyott némi kívánni alót, annyi mentségünk legyen a koalíciónak erre, hogy a költségvetés alkotása az egy elég bonyolult feladat, több ezer tételből áll, amelyekről tárgyalni kell, és ebben az éberségünk elaludt és előre szaladtunk úgy, hogy nem tárgyaltunk róla érdemben, illetve nem vitattuk meg azokkal a külső szakemberekkel, akik láthatóan érdeklődést mutatnak az ügyben. Igen, de hát ugye amikor meghaszolaltatják Kunhalmi Ágnes is ezügyben, aki azért már nem egy mezőr a Magyar Szocialista Pártot illetően, de egyáltalán nincs semmilyen kötődése zuglóhoz, tehát nem polgármestere, nem zugló képviselője, akkor azért azt mutatja, hogy ezek, a, ezek az érdekek, ezek azért abban is munkálkodnak, hogy ez az egész, ez más szinten is kiváltsa a reakciókat. Adott esetben egy együttműködési, vagy nem együttműködési, egy harmonizációs, vagy nem harmonizációs együttműködést adott esetben az LNP-vel, nem az LMP helyi képviselőjével, hanem magával a párttal, vagy a momentummal. Ilyen típusú, tehát pártos konfliktus ebben a kérdésben nem volt. Ahogy mondom, vagy mondtam, előkészítésbeli hiányosság voltak az éjfelségünk ellenút, ezért elnézést kérek, de önmagában az, hogy egy önkormányzat képviselőtestülete. Bizonyos kérdésekben gondolkodik, vagy másképp gondolkodik, mint egy értelmiségi ö, szelete a fontos ellenzéki tábornak. Ez nagyon fontos, és oda kell rá figyelnünk, tehát ezt nem, nem szeretném ö, félretolni, de, de az is fontos, hogy ez egy ö, hegemon egység. Oké, okay, de olvastad, amit ö, a mérce hozott Kunhalmi Ágnestől. Én azt már egy picit soknak tartom. Ennél sejtettem. Mert nem visz előre. Tehát nekem a koalíciót, ahogy említettem. Hát erről beszéltem a diplomáciai készségedről, hogy van, aki ezt ennyire nem tartja fontosnak köztünk, és a párbeszéd között nincs vita abban, hogy ez jó, voltunk frakciótársak is, és emberleg is közel állunk egymáshoz. Csaba három éve védi a programot, csak hogy a most Vida, ugye LMP képviselő, a helyi Momentumot maga mellé tudta állítani, cikk címe, mi Ágnes, az MSP zsarulása a vádolja az LNP-t a zuglói minimum jövedelemügyében Mérce? A helyzet az, hogy azért nyilván mi belül egy kicsit jobban látjuk, hogy mi történt, de meg, hogy ebben most már nem fogom tovább továbbhagosítani a történetet. A lényeg a minimum jövedelem. A lényeg az, hogy az zuglói rászorulók több mint 100 millió forinttal többet kaphatnak idén, mert hogy növeltük a... Tavai támogatások összegét, sőt a költéshez képest összesen 55%-kal nő az elkölthető szociális támogatásokra fordítható összeg, tehát ez a lényeg, hogy az uglóiakra egy nagyon empatikus odafigyelés van. És hogy azon belül milyen elemeken keresztül juttassuk leghatékonyabban célba a segítséget, ez meg részben azért fogadjuk el, hogy zuglói képviselőtestületi kérdés, mert ez a zugló önkormányzata és a zuglói polgárokról szóló döntések, és természetesen meghallgatjuk azokat a szakembereket is, akiknek esetleg ebben alternatív véleményeik vannak. Viszont abban egyetértünk, hogy elhamarkodott döntést. Ne hozzunk, egyébként sem azonnali döntés volt, hiszen maga a program is... Még bő egy évig további élt volna az eredeti formájában, tehát nem volt Igen. drasztikus beavatkozás egyetlen rendszerbe. Ahhoz képest a vehemenciája az érkezett észrevételeknek egy picit meglepett, még engem is, pedig ahogy mondtad, diplomáciájában találjártasnak számítok, így több mint húsz év politikai tapasztalat után. De ezzel együtt ez arra kell, hogy bennünket sarkaljon, hogy még jobban, e, még több energiával készítsük elő döntéseket. E, jelen esetben pedig e, olyan szakmai egyeztetések is történjenek meg a szakmaképviselőivel. Itt elsősorban nem a politikai képviselőkre gondolok, tehát nem pártelnökökre vagy, e, vagy egyéb, egyéb megszólalókra, hanem kimondottan szakmai észrevételeket szeretnénk ütköztetni, és utána az újlóiak érdekében lehető legmerapozottabb döntést hozni. Utolsó kérdés, ez így benés utána áttérünk másra. A mérce, amelyik ugye kiemelkedő érdeklődést mutat ezen téma iránt, pontosan ezen a területen támadja az zuglót, nevezetesen ugye, hogy tapasztalatokkal rendelkező szociális munkásokat keres, Budapest intézet, Bálint, és igyekszik úgy beállítani, én Olvasok, de hogy az objektív képen érendelkezeme vagy sem, ez ügyben ezt nem merre emállítani, hogy valójában itt a folyamatot a mérce másféleképpen láthatja, és azt mondja, hogy ezt az intézményt elsorvasztották, és nem pedig elsorvat, és ehhez zuglói szociális munkásokat és egy sorszakértőt szólaltat meg. Kétségtel, hogy a dolog szépséghibája, hogy ezeknek az embereknek nincs nevük. Egy rész nincs nevünk, de van egy még fontosabb. Ez a, ha úgy tetszik, modellkísérlet, ez egyedül Zuglóban él hét éve. Tehát nem arról van szó, hogy Zugló egyébként mindenki által elismert és elfogadott szociális vívmányok közül random módon kiválaszt egyet és valamiért meg akarja semmisíteni. Nem erről van szó, hanem Zuglóban egy modellkísérlet folyik, folyt és folyik, és a model kísérlet tapasztalataival a birtokunkba szeretnénk tovább lépni. Tehát nem kivezetünk valamit, hanem egy más, sehol máshol nem létező szolgáltatásról szeretnénk adott esetben egy hatékonyabb irányba elmozdulni, de mondom, erre lesz lehetőség, hogy a szakmában megvitassuk, és csak utána a vita és annak az eredmények a birtokában fogunk tovább lépni bármilyen irányba. Egyébként olyan típusú szándék soha nem volt, hogy ez e, teljes mértékben szűnjön meg, hanem, hogy olvadjon be egy olyan e, támogatási rendszerben, rendszerbe, ahol maga a szociális munkás, az ügyosztály és a bizottság tudja eldönteni, hogy annak a családnak arra van szüksége, hogy négy hónapon keresztül mondjuk kapjon 30 ezer forintot, e, vagy, és közben elhelyezkednek, tehát nincs tovább szükség rá, mert megoldódik az a válsághelyzet, ez egy válsághelyzet kezelő e, támogatás, tehát nem egy általában Jövedelem kiegészítő támogatásra nem kimondottan nincs meg a megfelelő pénzügyi háttere a családnak, elvesztette mondjuk mind a két család fő a munkáját, nincs, nincs rendszeres jövedelemük, szükségük van egy ilyen kiegészítő támogatásra, amit tényleg csak elképes a mai megélhetési viszonyok között. És ehhez képest lehet, hogy van olyan család, akinek meg 8 és fél hónapon keresztül van erre szüksége. Akkor az a cél, hogy egy olyan rugalmas rendszert hozzunk tétre, amely annak a családnak, amelyiknek fél hónapra van szüksége, annyiban kapja a támogatást, akinek viszont csak 4 hónapban, de egy intenzívebbre van szüksége, az meg úgy kapja a támogatást. Szerintem azért ebben van logika. Uh, más a kormányzat által kiemelt beruházására nyilvánított Bayer Projecttel kapcsolatban tárgyaltunk a beruházóval, erről már volt szó, és most lakossági fórum lesz, itt hívom fel szíves figyelmedet, hogy aznap, amikor lakossági fórum van, akkor én születésnapos leszek és külföldön fogok tartózkodni, úgyhogy egész kivételesen jövő pénteken nem vagyunk, hanem két hét múlva. Előre is boldog születés, Köszönöm. már nyilván születésnapot nem illik előre, de ha mégsem beszélnénk odályra, ja. az Lakossági fórumot tartunk március 9-én délután 5, órás, 5 órától a házasságkötő teremben. Résztvevők Rózsa András, a Bayer Property képviselői és te. Az elmúlt másfél évben nem volt kommunikáció az önkormányzat. De most azért beszélgetek fel, hogy ne a szöveget olvassam föl. Arra utalsz, hogy változások vannak, amelyekről érdemes beszélgetni... Mi lesz ezen a fórumon, anélkül, hogy a jövő belátná? E, nyilván én nagyjából tudom, hogy mi fog történni, de szeretném, hogyha ezt az érintett beruházó képviselője mondaná el, hogy milyen változásokat eszközöltek. Ha visszaemlékszünk, akkor a legnagyobb lakossági ellenérzés, a piac, ezres nagyságrendű, tehát egy 950 darabos lakásépítési rész projekt volt, ami a legtöbb vitát váltotta ki, és más tekintetben a projekt kapcsán lesz lehetőség, hogy újra áttekintsük. Ebben, ebben a e, lakossági fórumban mi csak jelenlévő moderátorként. E, Magyarul, hogy itt érdemi dolgok lesznek bejelentve a Bayern részéről? E, tessék, igen, igen, érdemi dolgok. Tehát e, tulajdonképpen az érdemi dolog az maga az általuk képviselt, és most már a megvalósítás közben lévő projektnek a részleteiről szeretnék beszámolni, mert voltak aggodalmak, hogy ott majd 4000 lakás lesz. Most éppen egy új plegyka ütött le fel a fejét, hogy a Bajár már kis túlzásra, de hétfőn bontja a piacot, ami nem is tudom, hogy hogy lenne lehetséges. Tehát, hogy tényleg nagyon buta a terjesztenek, nem tudom milyen okokból. Hát mi még az önkormányzat sem a fővárosi, sem a kerületi nem tartunk ott, mert nincsenek jóvágyott terveink, tehát még azért Nekünk több év kell az előkészületekre, mire odáig juthatunk, hogy mondjuk a piac megújításának a munkagépei megindulhatnak. Tehát nagyon sok félreértést el kell osztatni, de ez most nem erről szól, ez csak egy, eh, ahogy mondtam, egy utap eh, és minden alapot nélkül az Viszont eh, a bajer az foly folyamatban van. Kész van már egy, eh, egy lapóépület a beruházás első ütemében, folyik a teljes beruházás a terület szinte egészén, és az eredeti ütemterv szerint ez egy hét éves építkedés lett volna, ebben is jelentős változás lesz, mint ahogy a funkcióban is lesz jelentős változás. És van egy ha a változások irányát nem akarjuk értékelni, akkor van egy, egy érdekessége ennek az egésznek, hogy a projekt kapcsán sok mindent újra kell értékelnünk, leginkább az, hogy egy önkormányzatnak, Mennyi lehetősége maradt, hogy beleszóljon a saját településén folyó építési munkákba? Itt gondolok a kormányzati kiemelt kormányrendeleteknek a szerepére, amely gyakorlatilag egy tolvanással lehet ugye venni az önkormányzattól a maradék építéshez kötődő szabály, hatósági szabályozási eszközeit, itt gondolok a települési, településképi eljárásra is többek között. Tehát ez nyilván van egy negatív folyamat, eh, amit most a kormányzat a településképi ügyben, eh, országos felépítés ügyben tett, az még tovább szűkíti. csak emlékeztetnélek, hogy hat lakásos társasház építés felett már nem az önkormányzat településképi eljárása dönti el, hogy illeszkedik-e az adott eh, zuglói utcaképbe, méretekbe, stb., hanem az Országos Tervtanács eh, egy tőlük meglehetősen távol lévő irodájában döntik el, mondjuk úgy, hogy szakemberek, de azért a szakmaiságot nem minden esetben tudom fellelni. Jó, tehát itt a, a dolognak az is a lényegéhez tartozik, ha nem az a lényege, hogy itt olyan információk fognak elhangozni, amivel részint a zuglóiak, részint a nagy érdemi először fog találkozni, te nem fogsz ezek közé tartozni, mert te ezekkel már tisztában vagy, de ezeknek a publikussá tétele ott március 9-én fog megtörténni. Azt gondolom, hogy ez a Bajernak a kötelessége, független attól, hogy gyakorlatilag minden építési engedélye rendelkeznek, tehát ha nem beszélnének sem az önkormányzattal, sem a lakókkal, jogi értelemben megteszik. Azt azért kénytelen vagyok elismeréssel elismeréssel jelezni, hogy legalább ennyi szándékot látok a Bajernak, hogy hajlandók lakossági fórumon nyilván beleállni a a pofozó gépbe, mert nem csak kedves szavakat fognak kapni, de az fontos leszögezni, hogy jogi értelemben az építés összes jogosultságát a kormány kiemelő határozat biztosítja számukra. Ha az önkormányzat lánccal vennék körbe a beruházást, akkor is megvalósulna, mert erre a jog minden erejével érvényt tudnak szerezni. Ahogy szokták mondani, innen szép győzni. Fogadóra lesz március 7-én, tehát két nappal azt megelőzően délután 4 órától élőben a Facebook oldalon, kövessék önök is élőben a fogadóórát, ahol Rangos Katalin fog kérdezni zugló ügyeiről, természetesen ők is feltettik majd a kérdéseiket. Ez egy új forma illetve nem egy új forma, de egy új moderátorral nyilvánvalóan annak érdekében, hogy a tájékozottság és a tájékoztatás még jobb legyen zuklóban. Te látható módon az elmúlt időben erre egyre nagyobb hangsúlyt fektetsz. Igen, ezt nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtük el intenzívebben tenni. A Covid-ban nem nagyon volt erre lehetőség, hogy az emberekkel ilyen szoros, fizikai kapcsolatot, tehát kontaktot Ez most már szerencsére nem probléma. Ugyanakkor tavaly elkezdtük az utcai fogadóórák rendszerét is, ami egy még közvetlenebb forma, és a jövő héten pedig megkezdjük a, a tavaszi kerületjárást tehát ez rendhagyó módon. Be fogjuk járni az uglói területeket az helyi egyéni képviselővel, aki a problémákra hívja fel az önkormányzat figyelmét, és az idei évben a problémák egy jelentős részét igyekszünk is orvosolni. Tehát, ha úgy tetszik, a tavaszi rendrakás, tavaszi nagy takarítás, tavaszi zöldítés és építkezések előtt átnézzük a feladatokat teljes mélységükben. Ez egy nagyon fontos, ez a következő hetekben meg fog történni zugló teljes területén. Um, új részletek derültek ki postabezárásokkal kapcsolatban, nevezetesen, ami az ötödik kerületet illeti, mert egy közgyűlési kérdésre adott válaszból úgy tűnik, hogy valakinek áldoznia kell azért, hogy Uh, újra nyisson a posta, van, aki erre elvből nem hajlandó, valakinek elég pénze nincsen, mint tudjuk a bezárt posták, amelyeket nem váltottak meg, azok nem is fognak kinyitni, vagy soha többé, vagy átmenetleg nem, de egyre inkább úgy tűnik, hogy soha többé. Ugyanakkor a múzeum kóriuti postával kapcsolatban, amit Szent Györgyi Péter nagy eredményként könyvelt el, hogy sikerült nyitva tartani, illetőleg nem zárták be, ott arról kiderült, hogy azért az ötödik kerületi önkormányzat egy árva fityinget nem fizetett, az valami olyan módon sikerült neki elintéznie, ami neked az amerikai úti postával kapcsolatban vagy nem sikerült, vagy fel se vetődött a lehetősége. Egyelő pályák, egyelő esélyek. Hát finoman szólva, valószínűleg az ötödik kerületi polgármesternek a telefonja elég volt arra, hogy rádöbbentse a postát, hogy szakmai hibát vétettek, amikor azt a hivatalt bezárták, Nekünk egy e, nagyságrendileg 70 és 80 millió forintra tehető e, számla javaslattal élt a posta, hogy körülbelül évente ekkora összegért újra nyitnák két postánkat, e, duzzogva, ha ezt másfél évre vállaljuk ezt a kötelezettséget. Mi inkább abba az irányba mennénk el, hogy az a postapartneri program, amit mi is e, szorgalmaztunk e, korábban, jöjjön létre, tehát felhívás fogunk intézni, az ugrói kereskedelmi és egyéb szolgáltatók, hogy e, vállalják e, a posta szerepet. Ez nekik is jó lehet, tehát egy például egy kis abc vagy egy ABC-be e, jó lehet, hogyha van egy posta terminál, ahol el tudják a, a, az emberek a vásárlás mellett intézni a postai ügyes bajos dolgaikat. E, ez egy pici, pici plusz bevételt eredményez a vállalkozásnak, de van egy még nagyobb haszna, mint vásárló mágnes jelenik, meg egy olyan szolgáltatás, amiért abba az abc be megyek be, és nem egy másikba. Mi pedig abban igyekszünk segíteni, hogy ennek a, ennek a partneri programnak való megfelelőségét, ha kell egy terminál, vagy valamilyen kisebb beruházás hozzá, hogy akkor ezt megvizsgáljuk, hogy milyen módon tudnánk segíteni azoknak a vállalkozásoknak. És garantálom neked, hogy ez nagyságrendekkel lesz olcsóbb ez a megoldás, mint ha a posta helyett elkezdenénk posta nyitogatni. Igen, függetlenül, hogy kényszer megoldás. Végül is azok a Ugye a hír így szól, a zugló is megemlékezik az ukrajnai háború első évfordulójáról, ez immáron ugye multidőben van. Az az zugló négy pontján helyezett el üzenetdobozokat, ezeknek a tartalmával megismerkedtél vagy volt olyan munkatársad, aki megismerkedtetett, és elmondta, hogy mire, mivel voltak kapcsolatosak az, a, az üzenetek, amelyeket aztán te majd átadsz, vagy már át is adtál Ukrajna Budapesti nagykövetének. Ez ma a 11-kor fog megtörténni. történni. Egyébként az üzenetek mindegyike a, a békét óhajtotta kívánságában kifejezni, hogy mielőbb legyen béke, mielőbb érjen véget az a borzalom, ami egy éve e, Ukrán, és egyébként orosz emberek e, tízezreit, százezreit tette e, e, földönfutóvá, illetve vette el az életét. Mert az orosz katonák is áldozatok, ez nagyon furán hangzik, de az a kis katona, aki mondjuk az egyetemről ki lett rángatva, és Putin parancsára elködik meghalni az ukrán fontra, hova ő soha nem akart menni, de ott ez kötelező. Az ukrán katonák, akik védekeznek és meghalnak a hazájuk védelmében, ez is az orosz agressziónak köszönhető. És a civil áldozatok, akik elveszítették az életüket, vagy a hozzátartozójukat, vagy az otthonukat, hogy a megélhetésüket, ez mind-mind az orosz agressziónak köszönhető, és ebben egyetlen megoldás van, hogy minél előbb érjen véget ez a borzalmas háború itt a szomszédságunkban, amely egy nagyon riasztó látleletet ad a mai világ berendezkedéséről, társadai, társadalmairól, a békétlenségről. Tehát őszintén szólva ezen viszonylag gyorsan felül kéne kerekedni, el sem lehet volna szabad kezdődnie, de mielőtt be kell fejeződnie. Beszélgetésük utolsó perceiben szabad a gazda van, rendszeresen felszoktam ajánlani, hogy beszélj olyanról, amiről én nem kérdeztelek, de fontosnak tartod. Nagyon sok fontos kérdés van, de én örülök, hogy legalább ezekről a kérdésekről ilyen kimerítően tudtunk beszélni. Akkor két hét múlva. Sok sikert a jövő heti eseményekhez. Köszönöm. Szia. László. Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét. Um, Megragadom az alkalmat itt, és most egyrészt el szeretném mondani, hogy a háttérképet azt én fotóztam reggel valamikor 6 óra környékén, ami nem azt jelenti, hogy ezentúl fotós, mi voltomban fogok érvényesülni. Elmondanám az elkövetkezendő napok programját, ki, mind, ki mikor fog felkészülni. Hatodikán, az hétfőn egy egészen fantasztikus beszélgetés lesz Bakács Tiborral és Csire István Zoltánnal. Mi nagyon szerettük, de a Magyar Rádióban megtanultam László Györgyről, hogy nem az a fontos, hogy a résztvevük, hogy érzik magukat, hanem hogy önöknek hogyan fog majd tetszeni ez. Tehát hatodikán, 7 óra 14 perctől. Hetedikén Lakatték károly fog elhangzani, vagy hangzik majd egy portré. Elmesélem a történetét. Eredetleg a Hajra msp vel szerettem volna foglalkozni, és Lakatték Károlynak az orrával, az érzékenységével, a téma és egyéb érzékenységével, amivel egyébként annak idején felhívta a figyelmet arra, hogy ebből milyen botrány lesz. Különböző okok miatt, amelyeket viszonylag részletesen ismertetünk majd kedden. A beszélgetés más irányt vett, egyáltalán el se indult ebbe az irányban, legfeljebb néhány perc erejéig kikötött valahol a trécselésnek az utolsó periódusában. Nagyon melegen tudom ajánlani, a hétfői fantasztikus, a keddi, meg hihetetlenül jó. Szerdán meg fogom ismételni ennek a hétnek a borzalmát minden vonatkozásában, tehát a, hét, a, szer, a szerdai műsor lesz megismételve, ami a Youtube-ban ritkaság számban megy, de én mégis elkövetem. Csütörtökön a Magyar Zeneházával kapcsolatos filmemet fogom bemutatni. Én nem is emlékszem, hogy utoljára, mikor gyártotta a filmet, ez lesz a program. Ez lesz a legrövidebb műsor, ez egy 36 perces film. Ajánlom figyelmükbe, kíváncsi vagyok arra, hogy hogy fog önöknek tetszeni. Pénteken Fentsi Flora nyuszikáiról e, lesz szó. Nem, nem, nem, rosszul mondom. E, pénteken Csintalan e, Sándorral fogok beszélgetni. E, az ECHO TV-beli múltamat fogom felidézni, a felkonfban, majd arról fog beszélgetni, hogy hogyan vált egy alapvetően mozgalmi emberből médiamunkás. Ha mozgalmi ember volt korábban, ha médiamunkásá vált. Ez lesz, tehát már az egy hét múlva, tehát kerek egy hét múlva pénteken. Hétvégén nincs műsor, hétfőn, azaz... E 13-án Fencsi Flóra nyuszikáiról lesz szó, ez egy 2002-es ésbeli történetnek a felidézése, ez egy felolvasó es lesz reggel, vagy akkor, amikor megnézik. Kedden pedig tehát azt mondja, hogy 14-én, 15-én ugye nemzeti ünnep van, akkor egyébként se lenne műsor. Kovács Zoltánnal, az és főszerkesztőjével egy hihetetlenül érdekes és barátságos beszélgetés lesz. Egyik műsor jobb, mint a másik, de természetesen nem az a fontos, hogy a szakács mit gondol, hanem hogy az étteremben lévők. De hát majd valamilyen módon, például a janos kukac gmail.com e-mail cím elérésével majd tájékoztatnak arról, hogy hogyan tetszett. A méret ma azt mondom... Uh Harmadikán, hogy nem feltétlenül a lényeg, sőt, ha nem feltétlenül, feltétlenül az kihozom, nem a lényeg. Tehát, ha önöknek tetszik, és csak öten vannak, az nyilvánvalóan nem sok, de azért ezres nagyságrendben van szó. Ilyen jellegű napi YouTube műsor nincsen, mert ha bár van, mint egy nézőm tájékoztatott napi jelentkezési YouTube műsor, ami közéleti témákban riportokat készít, amely ekkora felkészülést igényel, és amely vagy látszik, vagy nem látszik a műsoron, de van. Ilyen jellegű műsor nincs, tehát hogyha ennek egyébként a követői közege nem azonos azokkal a youtuberek által előállított műsorokkal, amelyeket több tízezren követnek, akkor ennek megvan a maga magyarázata, független attól természetesen, hogy az ember nagyon örül annak, hogyha növekszik a nézőszáma, ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfei youtube csatornájára, kövessék a Facebook oldalát, és ha gondolják, akkor lájkolják is Ez át az elkövetkezendő kilenc nap programja, most pedig A Fülyes Balast. A műsor nem interaktív, köszönöm, hogy hívott. És kivételesen abba a csapdába se lépek, hogy a műsor végén szeretnék bárkit meghallgatni. Füriás Balázs vagyok, jó reggelt! Fiala János, politikai államtitkár. Nagyon örülök annak, hogy a múltkori talán a legoldottabb beszélgetésünk volt, talán egy vagy kettőt leszámítva, ugye legoldottabb az, amikor a legkevesebb klisé, a legkevesebb szokoz szerkezeti elem hangzik el, ez két esetben lehetséges, alapvetően Füriás Balázsnál, vagy akkor, amikor nagyon szakmai kérdésekről van szó, tehát jóformán nincs is más szó, nincs is másról szó, szó csak szakmai tartalomról, ott ugye nagyon nehéz szakmai klisékbe bocsátkozni, vagy olyan kérdésekben, amelyek téged nagyon foglalkoztatnak, és akkor hajlandó, vagy hogy ellazulni, ami neked egyébként nem az erőssége, te nem egy ilyen laza, kvaterkázó valaki vagy. Négy szem közt sokkal inkább, de ezt a gátlásodat neked nem... Tehát ne, egyelőre nem, nem... Ez nem szelektív el, hogy valaki hogyan váljon politikussal, vagy amikor az embernek nagyon van kedve valamiről beszélni, és akkor azt megteszi. Az egyébként, hogy ezzel elnyerje mások tetszését vagy sem, az egy másodlagos dolog. Mindezeknek az előrebocsajtásával. Hadd kérdezem -e ne? bármit. Nem, bármit. Na, bár után. Egyrészt bármit, másrészt egy kérdést fölteszek, és utána bármit mondhatsz, hogy Igen. egyébként maga az a tevékenység, amelyeket te a hétköznapok folyamán folytatsz, az a szónak, abban az értelmeben, hogy mennyire publikus, az azt jelenteni, hogy arról mennyire lehet beszélni, vagy az mennyire nem olyan jellegű, amiről az ember egyébként egy beszélgetésben kívülállók, érdeklődők felé szabadon kötetlenül tud megnyilvánulni. Na, köszönöm szépen, jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Mindenkinek igyekszem, hogy megint akkor egy oldott beszélgetésben legyünk, legyen részünk, hát ha a hallgatók is élvezik, mert azért alapvetően miattuk csináljuk, nem magunk nem miatt, és neked kell elégedetnek lennünk. Nézd, azért tényleg annyit szeretnék mondani, hogy Hát ugye, nekem van egy munkám, én erre szegődtem, parlamenti államtitkára miniszter helyettese vagyok, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszternek, örültem, hogy tett, hogy négy szem közt egy kvaterkázósabb jelleg vagyok. Szerintem a, az ember a munkáját kell, hogy ellássa, és akár a személyiségét is egy kicsit, amikor feladatot kap, a háttérbe kell szorítani. Tehát én nem, nem gondolom, hogy nekem az lenne a dolgom, hogy viszonylag felelősségteljesebb komoly dolgokkal kell foglalkoznom, hogy oldottan szórakoztatóan katerkázak, talán valóban akik barátilag is ismernek, azt tudják mondani, hogy erre is képes vagyok, sőt szívesen is. Teszem azt, hogy nem tudom, hogy van-e a kérdésed mögött olyan mert ezt a múltkor szóvá tetted, és azt hiszem most, most is szóvá tehetnéd, hogy a, a Facebook oldalamat egy kicsit a héten is elhanyagoltam, hogy ebből fakad-e a kérdés. Figyelj, ugye jelentősen leegyszerűsödött a helyzetünk abból adódóan, hogy te, mint a miniszterpolitikai államtitkára bármilyen kérdésben megszólaltatható Én vagy abban a pillanatban, amikor az országgyűlés működik. Tehát abban a pillanatban, amikor parlamenti ülésszak van, abban a pillanatban olyan ajtók nyílnak meg, amelyek egyébként is léteznek, de nem ilyen könnyen nyílnak, tehát a kérdelem. mai beszélgetésben ez kevésbé jelentkezik. Azt kérdezem, amit akarsz valóban egy kicsit a miniszterelnökség vezetői, ugye a miniszterelnökség az a... Minisztériuma, talán egy kicsit ilyen primus Interpársz első az egyenlők között a miniszterek minisztériumok között, aki felelős a kormányzati koordinációért, és ezért, ha akarom mindenért, ha akarom, és semmiért nem felelős. De hát semmiképpen sem akarom magamat a biztos emlékszem még, hogy Koltai Robertnek volt ez az életem, ezt kabarét tréfája, mert én nem vagyok az, aki mindenhez is értenik. Úgyhogy el fogom mondani, hogyha egy olyat kérdezem, ahol nincs nem érzek szakmai politikai, kompetenciát a Facebookról még annyit, hogy, hogy meg a tájékoztatásról, hogy én nem vagyok az, aki, tehát én csinálni dolgot, szeretem a dolgokat nem mutogatni, ezért okoz nekem egy kicsit nehézséget, hogy ma már ugyanakkor belátom, hogy teljesen érthetően a, a politikai iránt érdeklődő emberek is igényt tartanak arra, hogy egy politikus adjon tájékoztatást arról, hogy mi mindent csinál, és nyilván vannak a politikai vezetők életében olyan Dolgok, ez a világ minden országából van így van, amiről tájékoztathatnak, sőt, kötek, ugye a kötelességük, és van olyan, ami, tudom én, én olvasok, hetente több nemzetbiztonságilag minősített jelentést, nyilván azt nem kültölhetem világnál, hogy azokban mi van. E, mindenféleképpen szerencséje a pénteketnek az, hogy fél 8 és nyolc óra között beszélgetek Navras és Tiborral is sok szempontból, egy olyan lépcsőházban vagyok veled, eh, ahol egyébként a lépcsőfokokkal nem csak a mi beszélgetés, hanem a fele folytatott beszélgetés is képezi, már amennyiben egyébként az a te területedet is érinti. Eh, amikor a parlament munkájáról volt szó és a parlament őszi ülésszakáról, akkor mindaz, ami a Magyar Orvosi Kamarával kapcsolatban történt, nem lehetett annak része, hiszen előre nem lehetett kiszámítani azt, hogy semmilyen Zsolt milyen egyéni képviselői indítványa lesz, amit aztán rendkívüli sürgősséggel tárgyalt, majd el is fogadott a parlament. Mindaz, ami a, és ugye az egyéni képviselői indítványok megtárgyalásának egészen más is az útvonala, mint a kormány által beterjesztett javaslatoknak. Nem azt kérdezem, hogy van-e mondandót, hanem, hogy van-e olyan területe ennek a történetnek, amely egyébként téged hivatalból érintett, vagy amivel kapcsolatban te megnyilvánulhatsz. Ezt mindenféleképpen fel akartam ajánlani. Erről a kérdésről Navrasis Tiborral részletesen és hosszan beszéltünk egyébként. Hát akkor én biztos nem tudnék ahhoz hozzátenni, amit Tibor miniszter úr mondott, és egyik kellően bonyolult és komoly szakértelmet igénylő területnek gondolom az egészségpolitika egészségügy kérdését, úgyhogy ha alaposan kiveséstétek, akkor én nem akarok hozzá. Egy vonzatát mindenképpen megkérdezném, ez pedig nem a mokkal kapcsolatos, hanem az, hogy elsősorban a különböző uniós pénzek lehívása kapcsán egyre inkább aktuálisá válik az a kérdés, hogy ami Magyarországon belpolitikai kérdés, az hogyan válik uniós kérdésé. És ezzel kapcsolatban ott ö, váltunk el, hogy egy balatoni kikötő ügyében, amelyben a helyi erők nem tudtak Balatonfüreden dűlőre jutni, hallotta a rádióban Navras és Tibor, hogy ez ügyben az unióhoz fordulnak. Te mit tapasztalsz az ügyben, hogy amit a parlamenti, pártok egymás között nem tudnak ö, megbeszélni, azt az ellenzék, hiszen alapvetően ez az ellenzék eszköze, hogy adott esetben más leosztásban ezzel a Fidesz-KDNP élne, ez jelenleg nem aktuális kérdés, de ezek az erők vagy ezeknek egy része az unióhoz fordul, és ahogy ezt Navracis Tibor nem ma, hanem nagyon sokszor elmondta, az uniónál nem talál süket fülekre, így aztán olyan kérdésekben is, amelyek kizárólagosan magyar hatás közben tartoznak, van uniós megítélés. Ez a te munkádat bármilyen formában érinti-e? Hát nézd, valóban én a, a kormányzat egyik államtitkára vagyok, tehát itt akkor élnek azzal a lehetőségek gondolom te is elszorgalmazod, hogy hát mégiscsak a miniszterelnagység parlamenti államtitkanaként nagy baj lenne, ha ez ügyben nem tudnék valamit mondani. Két, két három gondolat a, a, a nulladik, vagy a belépő, ami csak egy várójeles megjegyzés, hogy azért azt láthatta Magyarország, a magyar emberek, a magyar közvélemény, hogy szerintem két, ugye 2004-ben léptünk be az Európai Unióba, 2004 és 2010 között az hat esztendő ha jól számolom, a Fidesz a egyébként jelentős részben ezen időszak alatt Nabracsics Tibor frakció, kitűnő, egészen kitűnő frakcióvezetői munkája mellett ellenzékben volt, és nem rohangáltunk hetente havonta följelentgetni a hazánkat, akkor is, hogyha éles kritikával illettük a meggyes és gyurcsány kormányokat, tehát nem szaladgáltunk följelenteni Magyarországot, mi nekünk egy más fölfogásunk volt ebben, a, ebben az ügyben. Na most a a legizgalmasabb kérdés abból, amit mondtál, hogy én azt látom még magunkon is. Egy másodperc szülem, csak egy nagyon rövid mondat, ugye azt mond, ezzel kapcsolatban azt mondta a Navras és Tibor, hogy maga a bizottság ugye egészen más magatartást tanúsít, mint az előző bizottságok, és ez ugye az Európai Parlamentnek a megerősödésével és az attól való félelemtől is összefüggésben van, amin ki tudja, hogyan fog változtatni a jövővi választás ennyi. Ez már most megint egy nagyon izgalmas kérdés, és ennek nyilván tibor sok inkább, mint ugye Európai Uniós biztosunk is volt, és a munkája folytán állandó, online élő, 24 órás kapcsolatban van az Európai Unió szervezeteivel, hogy, hogy az egész Európai Unió architektúrája, és ez már a nemzetek Európája versus Egyesült Európai Államok, amit mi opponálunk ezt a koncepciót, és mi azt mondjuk, ami közösségünk, hogy a a nemzeti szuverenitás alapján nemzetek szabad akaratukból úgy döntenek, hogy az együttműködésnek egy olyan formáját választják, ami az Európai Unió, ehhez mi saját szabad akaratunkból csatlakoztunk, mert azt gondoltuk, és ma is, ma is azt gondoljuk, még ha vannak is vitáink az unióval, hogy az uniós tagság előny Magyarország számára, de alapvetően ez egy nemzetek közötti együttműködés, míg vannak olyan politikai erők, elsősorban a baloldalon, akik egy ilyen szupranacionális, föderális irányba vinnék el az Uniót, és azt mondják, hogy van itt egy nemzetek feletti hatalmi központ, és tárhat a, a, a, a nemzeteknek. És ebben az Európai Parlament szerepe az egy, az egy nagyon izgalmas kérdés. Én úgy látom, hogy egyelőre fogal a körömmel védve, de sikerül azt megőrizni, és ez a nemzetek Európája elemet erősíti, hogy azért a legfontosabb döntéseket a tagállamok, parlamenti választásokon fölhatalmazott kormányfői hozzák a tanácsban, és ez a legfontosabb szerv, és így a nemzetek polgárai által fölhatalmazott politikai vezetők döntenek különböző kérdés. Minden a legizgalmasabb kérdésnek azt tartom abban, amit mondtál, hogy én azt látom magunkon, és ne arra úgy, ha te ez alól kivétel vagy, de még néha magamon is észreveszem. hogy és ez generációs kérdés, hogy akik ilyen 50-60 meg a, a, annál magasabb életkorban vagyunk, hogy azért mi mégiscsak az életünknek egy jó részét a szocializmusban töltöttük És egy ilyen beidegződés az, hogy ott vagyunk mi, és akkor fölöttünk van Moszkva, vagy a Varsói szerződés, vagy mint tudom én, kicsoda, tehát hogy az, az nem mi vagyunk. Miközben én azt gondolom, hogy minden ország minden uniós országra, hogy az Európai Unió, az nem valami tőlünk különálló, meg fölöttünk lévő dolog, hanem az Európai Unió mi vagyunk. Pont azért, mert Magyarország, Németország, Hollandia, sorolhatám a 27 tagállamot, tehát az Európai Unió tagjai azok a azok az európai államok és az európai unió polgárai azok a nemzetállamoknak a polgárai. Tehát az európai unió az nem valami tőlünk különálló dolog. Beléptünk és innentől kezdve az európai unió mi vagyunk, és az, hogy mi történik az unióban, az rajtunk is áll, és ezért hallatjuk a hangunkat. És ebből a tekintetben korábban volt egy ilyen mondás a magyar politikában, ez is azután, hogy a szuverenitásunkat visszanyertük Anta Józseffel kezdve és a szabadság jegyében tudtunk nálukban politizálni, nyilván annyira, amennyire egy közép-európai 10 milliós ország 15 milliós nemzet tud politizálni a 7 milliárdos népességű világban, a, hogy, hogy a külpolitika, az belpolitika, tehát hogy a a, a, nincs, nincs, a, nincs a magyar politikától elkülönő külpolitika, hanem a külpolitikának ugyanaz a feladata, mint a belpolitikának, hogy Magyarország boldogulását. Magyarország. Igen, csak hát ugye itt úgy bonyolódik a kül... Az Európai Unió szerintem minden ügy uniós úgy már ezt akartam, röviden is mondhatom, hogy szerintem minden ügy tud uniós úgy lenni, mi szerintem az Európai Unió. Mi? Igen, csak hát ugye, miután a tájékozottság különböző, és nem állítanám azt, hogy én egy szuper informált valaki vagyok, de a, a különböző nálam jóval informáltabb, emberekkel való beszélgetésből átjön az, hogy van egy olyan megkülönböztetés Magyarország kapcsán, amely Magyarország specifikussá kezd válni, miközben adott esetben mondjuk Franciaországgal kapcsolatban ilyen jellegű megjegyzések nincsenek, és akkor egész egyszerűen azzal szembesül a helyzet, vagy azzal szembesül az ember, hogy miközben az Uniót az elmúlt időben bizonyos szempontból praktikusan azonosították azokkal a pénzcsapokkal, amelyeket átmenetileg vagy tartósan elzárt előlünk az Unió, hogy adott esetben például a Magyar Orvosi Kamarával való konfliktus, mennyiben lesz része ennek a vízcsap szerelésnek, amivel korábban nem lehetett találkozni? Nézd, az, hogy van egy kettős mércét, tapasztalunk-e kettős mércét Brüsszel részéről, és hogy olyan dolgokat, amit másoknál szóvá sem tesz nálunk, nem hogy szóvá tesz, hanem begzatúra eszközékként használ, akkor erre azt tudom mondani, hogy van, van ilyen helyzet, érezzük azt, hogy méltány tanul igazságtalan, sőt egyébként az európai jog alapján, uniós joganyag alapján nem mindig szabályosan jogszerűen jár el. És Igen, csak hát, amíg Magyarországon ez a... Azt, hogy Visszaél a hatalmával é... a, a, az, az unió, és ilyenkor mindig... Igen, csak ez azt a kettős helyzetet hozza létre, és ez így téged még egyáltalán nem kérdeztelek, hogy amíg Magyarországon a kétharmadból adódóan ilyen jellegű helyzetbe a Fidesz nem kerülhet, az unióban került. Tehát egész egyszer az ember azt tapasztalja, hogy az a Fidesz, amely Magyarországon így viselkedik, vagy Fidesz-KDMP, az az unióban dacára annak, hogy azt mondja, hogy kettős mérce, mégis másféleképpen viselkedik, praktikus okokból, egy is ugyanazon szervezet, adott esetben egy és ugyanazon kérdésben, csak éppen két különböző helyszínen, ami azért az embert, ha nem is képes megzabarni, de azért mindenféleképpen elgondolkodtatja. Szerintem ez a józanság. Jó, csak figyelj, ez azzal kapcsolat, hogy egy és ugyanazon dologgal kapcsolatban, ha itthon az ember nem tárgyal, de az unióban adott esetben egy pénzhez való hozzájutás kapcsán tárgyal, akkor az ember azért átmenetileg elgondolkodik, hogy itt mi a különbség, és egyáltalán egy és ugyanazon dolog hogyan közelíthető meg két ennyire eltérő módon. Nézd, de én sosem mondom magunkról, magamról személyesen, és a közösségemről sem, hiszen ez egy emberi közösség, hogy tökéletesek és hibátlanok, és mindig 100%-ban következetesek vagyunk, de azért itt szerintem tényleg két különböző dologról van szó. Szóval én nagyon óvatos vagyok a az orvosi kamara ügyében, mert egész egyszerűen nem véletlenül van egészségügyi szaka, egész titkársága meg rendszere minden államnak, és így a magyar államnak magyar kormánynak is nem vagyok orvos. De lehet ez az Erasmus is. De lehet ez az alapítványi egyetemek. azt a mondani, hogy az, az egyes, a, a tárgyalás egyeztetés szó ütötte meg a füleme. Tehát, hogy azt az egész. Szerintem talán lehet mondani, hogy példátlan már-már már forradalmi bérrendezést, amit az orvosbérek tekintetében végrehajtottunk másfél-két évvel ezelőtt, az és azt az egészségügyi törvényt, ami ezt megalapozta, az egészet egy nagyon hosszú, tárgyalás és egyeztetési folyamat előzte meg azzal a magyar orvosi kamarával, és ezt mi egyáltalán nem érdekelt bennünket, és félretettük, és szerintem nagyon helyesen jártunk el, hogy egyébként Gyurcsány Ferenc egykori egészségügyi államtitkára vezető, az elnöke az orvosi kamarának, de most már nem gyurcsánypárti politikus, de, hanem a, az orvosi kamara elnöke, leegyeztettük, és azóta is folyamatos egyeztetésben voltunk, és én azt hallom az egészségügyi államtitkártól, akár belső kormányzati egyeztetéseken is, hogy őt őszintén azt döbbenti meg, hogy aznak az ügyeleti rendnek, a bevezetése átalakítás, ami most történik, és aminek az a lényege, hogy eddig az ügyeletért az állam nagyon nagy részben magáncégeknek fizetett, és most azt a pénzt inkább kapják meg a házi orvosok, hogy ezt az ügyeleti rend átalakítást, ezt is hosszas egyeztetések előzték meg, egyetértett a kamara, majd amikor bevezettük, akkor egyszer csak megtámadja, és itt van megint a hatalommal való visszaélés, ugye ez az érvelésnek a lényege, amit az egészségügyi államtitkár képvisel, hogy visszaél azzal, hogy ő közhatalmat gyakorol kamaraként, kötelező kamarai tagsággal, hogy megfenyeget olyan házi orvosokat, akik egyébként teljesen jó hiszeműen részt vennének ennek az ügyelöti ennek a a bevezetésében, és egyszer csak van egy 180 fokos fordulat, az egyeztetések rendben lementek, majd amikor bevezetjük, megtámadja. Tehát én így értem az egészségügyi államtitkárnak a, az érvelését. Tehát, hogy egyeztetések azért sok kérdésben vannak, szerintem sokkal több kérdésben, mint azt esetleg a, a sajtó bizonyos részében átjön, és az unióval meg természetesen. Tehát, hogy... er, erről viszonylag részletesen volt szó, kétségtel szépség hibája, hogy az elmúlt időben az orvosi kamarában nem alakult túl jól a kapcsolatom, de ennek megvolt a maga oka még a Covid idején. A, a másikra, viszont rákérdezek, mert hiszen kérdeztem éppen abból adódon, mert a veled folytatott beszélgetésre készültem a múlt héten, és nem találtam benne azok, tehát a parlamenti anyagban azt, hogy vajon az igazságügyi reforma kapcsolatos kérdések hol vannak, de Navras is segített is mondta, hogy a törvényjavaslat Magyarország helyreállítás és ellenálló képességi terve végrehajtása érdekében egyes törvények módosításáról bonyolult nevű törvénytervezetben van például az igazságszolgáltatás reformjával kapcsolatos rész. De a kérdés az, hogy ami például az országos bírói Tanácssal történik, és most nem arra kérlek téged, hogy ennek a szakmai részéről beszéljünk, mint hogy az előző kérdésben is az vetődött fel, hogyha egyébként. Ezzel kapcsolatban van itthon egy jogi szabályozás. Majd az Unió ezzel kapcsolatban, vagy legyen ez az alapítványi egyetemek, amelyekkel szintén van módosítás, majd lesz törvénytervezet. Van kifogás az Unió részéről, addig, amíg itthon van ezzel kapcsolatosan kifogás, addig nem történik változtatás. Ám, hogyha adott esetben a helyreállítási alapok pénzéhez való hozzájutásról van szó, akkor olyan törvénytervezet születik, amit egyébként a hazai ellenzék itthon nem tud elérni. Az Unió viszont eléri, miközben a Fidesz, azt, amit korábban tett, vagy a Fidesz-KDMP alapvetően nem gondolja másféleképpen, de tárgyalási alapnak elfogadja azt, hogy ezen változtatni lehet, az Unióval elfogadja, itthon pedig e, gránitba van vésve, és most nem játszottam a szavakkal. Tehát függően attól, hogy ki a tárgyaló partner, másféleképpen viselkedik, és hogyha tudsz kellően objektív lenni, és én rólad azt feltételezem, hogy igen, azért azt nem mondom, hogy az ember ezen meglepődik, de azért rá tud csodálkozni, én konkrétan rá tudok csodálkozni. Értem ez a legizgalmasabb kérdés, amit feszeget most az egész Európai Uniós viszonyrendszerben, hogy mikor beleállni egy vitába, és mikor azt mondani, hogy már pedig itt vörös vonalnával, vörös vonalnál vagyunk, és nincs, nincs tovább, nopaszárán nincs áttörés, nem lehet hátrálnunk, nem adhatjuk föl, és nem, nem fogadjunk el kompromisszumot, nem engedünk Brüsszelnek, és mikor kell azt mondani, hogy Magyarország, és a magyar emberek érdekében, bár azt gondoljuk, hogy nekünk van igazunk, mégiscsak nagyvonalonak kell lenni, és azt kell mondani, hogy nem sérül olyan érdek, ami, ami fundamentális lenne, ezért megkötünk egy olyan kompromisszumot is, amiről tartani. Le fordítva a fűrjesre az a mondat, amit megfogalmaztam, igen, erről beszélek. Egy, egy kicsit, igen, de szerintem én azért szeretek felett beszélgetni, mert elfogadod azt a, sajnos Magyarországon a közbeszédben, Kevés, hogy mondjam, csak nyilvános párbeszédben lehet megélni, hogy a világ összetett és többféle látószög és megvilágítás létezik. És itt akkor nézzük meg az egyetemi kuratóriumok kérdését. Itt azért különösen is halizeus és képmutató Brüsszel eljárása, mert ősszel mi fölajánlottuk ezt, amit most kérnek. És akkor azt mondták, hogy erre nincs szükség, erre meg arra van szükség, köszönjük szépen a felajánlást, ajánlottuk azt is, hogy állami vezetők, miniszterek, államtitkárok kijönnek a kuratóriumba, azt mondták, hogy erre nincs szükség, majd pedig néhány hónappal később megtámadnak ebben az ügyben, mintha erre mi ne, nem magunk ajánlottuk volna fel korábban. És a, na, nézzük ezt a konkrét esetet. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a, a, ugye az egész mögött van egy olyan filozófiai megfontolás, hogy az egyet semmi képzést korszerűsíteni kell, versenyképesebbé kell tenni, és jobban főleg bizonyos ágazatait jobban össze kell kapcsolni a gazdasággal, hogy a, jobban a gazdasági munkaerőpiaci, reál folyamatok igényeit kiszolgáló legyen az egyetemi képzés, aminek egyébként az is az eredménye, hogy akik jönnek az egyetemről könnyebben jobban találnak jobban fizető munkákat, és azt gondoltuk, ebben tévedhetünk, de meg, egyelőre meg vagyunk róla győződve, hogy jól gondoltuk, hogy ennek egy olyan struktúrális átalapítása, átalapítása ami közalapítványi vagyonkezelői egyébként a világban jól ismert, tehát ez nem egy magyar innováció, egyetemi struktúrába szervezi át a felsőoktatást az egy jó megoldás. Továbbra is ezt gondoljuk, továbbra is azt gondoljuk, hogy úgy, ahogy, tehát itt megint a kettős mérce, tehát Ausztriában, Németországban sorolhatnám a tagállamokat miniszterek, államtitkárok, bent ülnek egyetemek igazgató tanácsaiban, borgyaiban, kuratóraiban, kuratóra rúmaiban, útelágazás, útelágazáshoz Utelágazás. érkeztünk, köszönöm, hogy felkíváncad, és regább ezt ki tudom mondani hogy továbbra is azt gondoljuk, hogy ez egy teljesen védhető, korrekt, hova tovább európér álláspont, és ezért eszünk ágában sem volt az parlamenti vitákban meggondolni magunkat, mert meghallgatva az ellenzék érveit azt gondoltuk, hogy ez döntően politikai támadások és jó megoldásnak tartjuk. Most amikor pedig az Unióval van egy vitánk ebben a kérdésben, akkor nekünk azt a nagyon egyszerű kérdést kell föltenünk, hogy nem tudom, neked mondtál, nekem sokat mondta édesanyám gyerekkoromban, milyen igazságbajnoka voltam, hogy tudod, szívem mi áll annak, akinek igaza van, a szája. Tehát, hogy most, most minden áron ragaszkodunk az igazunkhoz, elvi szempontból, és a hatalmával visszaérve Brüsszel igaztalanul, csúnya módon, kioktató, szensőbbséges módon megszivat minket, és ezért nem adja oda azt a pénzt, amit egyébként a magyar emberek boldogulására kapna, és jár jogosan Magyarországnak, vagy azt mondjuk, hogy bár igazunk van, bár csúnya dolog, amit Brüsszel csinál, de azért, hogy ez ne legyen akadály annak, hogy az Európai Uniós pénzek jönnek Magyarországra, ezért engedjük. Igen, uh, gyakorlatilag uh, ez Ugye ez ugyanoda vezet, két különböző útról közlekedünk, de ugyanoda jutunk el kérdésileg, mint amivel Navras és Tiborral befejeztem. Itt jött Balatonfüred, hogy ezt megérezve, és ezt meglátva, az ellenzék, és ezt most nem... Szimpatizálok az ellenzékkel, és nem kritizálom. Egész egyszerűen, mint egy foci meccsen, amikor ott a szünetben vannak a kommentátorok. Lehet, hogy. Kerülnek. Lehet, hogy egész... Igen, okay. igen, igen. Nagyon jó. Tehát ez a helyzetbe kerülnek, ez egy egészen tökéletes. Látod, erre utaltam. Tehát igen, helyzetbe kerülnek. Azt kérdeztem, kérde... azt kérde... azt kérdeztem navras és Tibortól, és ezt kérdezem most tőled, hogy vajon mennyiben lesz majd az ezzel az unióval felálló, vagy ezzel a bizottsággal felálló unióval e, státuszkó abból, ami ki tudja majd a választás után változik-e, vagy sem, hogyha nem sikerült itthon megoldani, akkor az unióhoz fordulunk, mert hogy egyébként az unió, hogy most kettős mérce, vagy nem kettős mérce, Magyarországgal kapcsolatosan képes olyan problémákkal foglalkozni és befogadni, amelyeket más problémákkal magy nem Magyarországot illetően nem, és amíg Magyar Országon a parlamentben vagy más helyeken nem lehet eredményt elérni, ki tudja, hogy egy ilyen mandinerrel, Brüsszelt érintve nem lehet-e változást előidézni, vagy minden esetre bevinni egy értékelhető ütést a Fidesznek, amely ettől egyszer megrendül. Tehát, hogy létrejön egy olyan csatorna, ami korábban nem létezett, ahol egyébként már nem egy-egy ügy jár, hanem ügyek járkálnak fel alá. Nézd, én ezt tényleg tudom... Na, de... Erre mondta a Navracsis Tibor Balaton Füredet és a kikötőt. Igen, igen. igen. Tehát ez több gondolata. Az egyik, hogy előre bocsátva azt, hogy én, én nagyon kritikus, mondjuk fogalmazok így, véleményen vagyok a magyar baloldalról az ellenzékről, és szerintem az Magyarországon egy már-már demokrácia-deficit kérdése, hogy, hogy nincs olyan versenyképes baloldal, amit amit komoly, akikről a magyarok úgy tudnának gondolni, hogy, hogy megbízhatunk bennük, és hogyha elégedetlenek vagyunk a Fideszsel, és kétségtelen, hogy vannak érthető okokból is sokszor egy kormányan szemben mindig van elégedetlenség, akkor jó szívvel rájuk búzzuk, mert biztonságban lesz az ország. Szerintem az, hogy ma egy ilyen kormányzó képes az emberek bizalmát elnyerni, elnyerésére esélyes baloldal nincs, ez, ez nem jó az országnak, mert szerintem a hazánk érdeke az az, hogy legyen egy kormányképes baloldal és egy jobboldal, és legyen egy nagyon komoly politikai verseny. Ez, ez segíti a politikai teljesítmény egyre válását is. De ezzel együtt én azt, néz, minden, parlament, minden politikai pártnak, és így az ellenzéknek is, az a célja, hogy az jó esetben azért, hogy a őszintén gondolt nemzetet szolgáló elképzeléseit meg tudja valósítani, hogy hatalomra kerüljön. És azért, hogy az ellenzék egy politikai harcban áll, és állandóan támadja a kormányt, és keresi a csatornákat, hogy hogyan válhat a kormánynak elmezlenkedni, ez önmagában, szerintem a demokratikus politikai versenynek természetes része. Mondom, hogy itt milyen kérdésekben kell nemzet... Lehet, hogy mi ízlésben mások voltunk, nem szaladgáltunk állandóan nemzet forumokhoz nekik az eltársai külnek ott az Európai Parlamentben, meg a bizottságban tehát van egy természetes kapcsolat is közöttük. Ezt csinálják ez, ez önmagában önmagában nem baj. Ott, ott már vannak kérdéseink, hogy a, milyen mértékben akadályozzák, vagy járulnak ahhoz hozzá, hogy a Brüsszel visszafogja a Magyarországnak teljesen jogosan törvényesen járó uniós forrásokat, amiből például pedagógus béremel is lehetne. Itt ezen már lehet vitatkozni, de ez önmagában nem baj. Szerintem nekünk ezzel számolnunk kell. Igazad van, jövő évben ilyen párt, ugye májusban, ha jól emlékszem, Európa parlamenti választás lesz, Európa szerte. Tehát Magyarországon is megmérettetnek a magyarországi politikai pártok. Ha jól értem, most a baloldal abba az irányba megy, hogy külön indulnak, hogy kiderülje, hogy melyiküknek mennyi valós támogatottság van a baloldali politikai közösségen belül, Fidesz-KDNP nyilván pártszövetségben önállóan vág neki ennek a választásnak, kiderül, hogy Magyarországon milyen legitimitásunk van, és az is ki fog derülni, hogy Európában milyen politikai klíma van, és valóban lesz egy új bizottság. Én nem számítok különösebb változásra, megmondom őszintén. Jó lenne egy kicsit a velünk hasonlóan gondolkozó politikai pártok a saját hazájukban elő tudnának Törni nagy áttörése. Nem számítok, azért Lengyelországban alakulhat jól, Ausztriában alakulhat jól, Olaszországban alakulhatnak jól a dolgok. Azért mondom azt, hogy, mert hogy elvileg azt gondoltuk, hogy ez sem lesz olyan nagyon rossz helyzet, ha valaki fölidézi, hogy hogyan lett Merkel kancellárasszony első jelöltjének ellenében mondani, Lionasszony az uniós bizottság elnöke, akkor mondjuk objektíven megállapíthatja, hogy abban Orbán Viktornak és az ő Macronnal francia elnökkel elkötött alkujában, tárgyalás sorozatában elég szerep volt, és azt gondoltuk, hogy végülis egy CDU-s jobboldali politikus kerül oda. Hát hogy mondjuk, csak diplomatikusan fogalmazva, nem feltétlenül váltotta be az összes hozzákűzött reményünket. Köszönöm a rendelkezésre állást, holnap, illetve a jövő héten születésnapomból adódóan külföldön leszek, két hét múlva folytatjuk. Köszönöm, de két hét múlva jelentkezem. Köszönöm szépen. Minden jót, viszontállásra. Viszontállásra szépen. Füliás hallották a miniszterelnökségi politikai államtitkárát. Én relatív magaslaton élem az életemet, ezt a fényképpől látják. Nagyjából hasonló módon az ember így végignéz a mai műsoron, az fél éven, hiszen pont fél év lesz majd a jövő héten, amikor nem leszek itthon, és talán még életben leszek. Amióta a YouTube-ra költöztünk Kurtás Andrással és Lakatos Jánossal a Jóisten segedelmével, vagy legalábbis tudomásul vételével, igen. dörö.dr.fialajanos. kukat.gmail.com Szaudarábiában is van wifi. Ott is meg fogom kapni az e-mailjeimet, ha bármit tudatni akarnak velem, valamilyen módon meg tudják tenni barátaim másféleképpen is, bár nincsen sok. A lányommal tegnap ráléptünk egy útra, lesz még hova eljutnunk rajta, ha egyébként beavattam önöket abban, hogy milyen ezügyben a magánéletem. Hajrá!